doktorski šreden sočilogije na filozofski fakulteti, je tudi član Delosko-Pankerske univerze v Miljani in jaz sem ga zadanje zaprosil, da bi na naslov malih stemeljni pojmi pravičnosti povedal neke osnovne pojme se pravi iz tega marcizma, zato ker je tukaj kar nekaj vas Se mi zdi, da bi to še posebej korisno. Ideja je, da Tibor ima uvodno uh, predavanje kakšno uro, potem pa je seveda sprava, ker ste vabili, ne, da, kot znate, sodelujete kot celeda, oziroma mučite. in mene bom pomagal bodi potem, tem ne. Torej, to je to, izvolite. Ja, hvala, hvala za um, to predstavitev, hvala tudi vam, da ste prišli v tako velikem številu, uh, pa prostite mi, zdaj bomo malo zadihan, ker so s kolegom tekla, uh, sem bomo, bomo v politikom predavanju, sem malo uh, pa hvala seveda za finim ljubimcem, da ste me uh, povabili. Zdaj od mene uh, se pričakuje vsaj Andrej, mi je tako rekel da ne bi vam par stvari o Marksu oziroma o Marksovi teoriji vrednosti povedal, kar definitivno ni lahka naloga. Um, jaz sem slišal, da je veliko tukaj dijakov, pa tudi neki študentov do diplomskega študija, tako da mislim, da obstajajo vsaj tri razlogi, zakaj je ta naloga, ki nas danes čaka tukaj, tako mene, ki pač bom predavil zdaj en, en ura, pa potem vse vsek upam, da se mi boste pridružili v diskusiji po koncu predavanja. Namreč, prvič, prvič se bojim, da je Marks eden tistih teoretikov, eden tistih mislecev, o katerem pač vsi pišejo, o katerem vsi govorijo že zadnji dve stoleti, odkar je živel pa on pisu. Vsi praktično danes, no, ne glede na geografsko lokacijo, imajo določena mnenja o njem. Ampak hkrati ga pa zelo malo kdo res bere. In še znotraj te skupine ljudi, ki ga dejansko sploh bere, še manj ljudi razume to, kar je, da dan, Marek Tako da um, za, ravno zaradi tega obstaja zelo velik uh, zmod, zelo velik stereotipov, zelo velik uh, argumentov slavnatega moža, glede Marksa, uh, ki jih izumljajo tako njegovi samouklicani dediči, uh, torej marksisti, kot seveda tudi njegovi uh, ideološki nasprotniki. Uh, verjetno vam je znano, sploh študentom, če ste imeli kakšno uro uh, sociologije na fakultetni ravni, da uh, je Marx determinist, da je redukcionist, da se je preveč posvečil ekonomski sferi, da je ideologijo razumel kakor nekakšno pasivno, uh, pasivno ogledalo materialne baze, ne vem spoh, kaj to pomeni, ampak to velikokrat ljudje pravijo, glede njega, uh, da je teleolog, da, da je mesijanec in skratka pač ta, ta seznam uh, teoretskih zločinov, ker ne bi jih Marks zakrivil, je, je kar dok, tako da ne bi nadaljeval Prvič se mi zdi, da je ta naloga, ki je pred nami danes, oteškočena zaradi tega, ker o Marksu vsi mislijo, da nekaj vejo malo, kdo pa zares kaj o njem. Drugič... In to bo tudi verjetno vam, ki ste dijaki in študentje, še to bolj znano sociologi, pa tudi filozofi, profesori sociologije pa profesori, profesori filozofije za neko redko izjemo, seveda tudi nekaterih profesorjev sociologije in filozofije, ki so tukaj z nami v, v tej predvalnici, je velikrat Marks predstavljen dijakom in študentom na zelo slab način jaz se spomnim, ko sem bil še v drugem letniku gimnazije, zdaj že pred sedmimi leti, kako slobo so nam predstavili Marksa, ne se verjetno poznate tisto klasično sociološko zgodbo, vsaj na ravni um, gimnazijske sociologije, da je Marks eden od treh, ponovat treh očetov sociologije, ne poleg uh, Emila Dirkema pa Maksa Webra, uh, pri čemer je pač um, Marks utemelitev neče, nečesa, čemur se reče, konfliktne teorije, um, Weber je utemelitel uh, interakcionizma, uh, Dirkem pa funkcionalizma, tako je bila nam pač predstavljena, no? Um, tako so bili nam očetje sociologije predstavljeni v gimnaziji, Zdaj to, ko človok začne enkrat malo bolj resno Marksa študirati, ali pa ko začne malo bolj resno sociologijo, študirati se pa zgrozi na tem, no, ker to je zelo, zelo slab način predstavljanja oziroma uvajanja študentov in dijakov v sociologijo, pa se vedno znova ponavlja. Zdaj, tako preden, preden mogoče začnem, bi res poudaril to, kar je Engels pred 110 in 120 leti napisal v predgovoru tretjega zveska kapitala. Friedrich Engels je... Marksov želenski sodelovc, tudi njegov financer je bil velikrat, ker Marx njim imel ravno velik denarja, Engels je bil pa sin bogatega kapitalista v Manchestru, pa Engels je bil tudi popularizator njegovih idej, Marksovih idej. No in on je napisal v predgovoru k tretjemu zvezku kapitala, da ima človek, kakršen je bil Marx pravico, da ga slišijo samega, da preda znanstvena odkritja za namce v vsej prisnosti oziroma v vseh prisnostih svojih lastnih izvaja. In z na to, kako zlorabljen je danes Marks, kot se omenil, tako strani njegovih dedičev, samovklicanih dedičev, marksistov, kot strani njegovih ideoloških nasprotnikov, se mi zdi, da je smisel imeti ta, ta stavek, to povet v glavi in da je danes bolj resnična kot kadarkoli prej. No, ampak zdaj še tretji razlog, zakaj je to, kar nas danes čaka, mogoče ne najlažje naloga, Ne glede, na, ne glede na ta dva prva razloga, ne glede na to, da velik zmot in a, stereotipov Marksov obstaja, je definitivno res, da je pač njegov teoretski doprinos zelo obsežen, zelo enijansiran, večplasten je, tako da v vsakem primeru je enourna predstavitev, kakršna kol, enourna predstavitev katerega kol dela Marksovega, Magnuma, Opusa, m, skor misija nemogoče, ampak na vkljub tej. Dost pesimistični napovedi mislim, da če mi boste vi. Pomagali in me sprašal oziroma presilil, da pojasnim nekatere stvari, ki jih ne bom na najbolj jasen način izrazil bolj podrobno, da bomo le prišli do, do kakšenega sklepa. No, zdaj, čist preden zares začnemo, bi rad sam še to povdaril, da ko bom govoril o Marksu, ko bom govoril o marksizmu, bom s tem mislil predvsem dve stvari. Mislo bom najprej naravni substance, naravni snovi Marxovo kritiko-politične ekonomije, sinonim za to, mogoče bom kdaj uporabil Marksova teorija vrednosti, to je tist, torej, tista, tist ekonomski sistem oziroma ekonomska paradigma, če lahko tako rečemo, no? um, ki jo je Marx ustvaril na podlagi kritike klasičnih političnih ekonomistov. Ne, se to vam je verjetno znano, Marx je kritiziral uh, klasične politične ekonomiste, ki so pisali pred njim, naprimer Edema Smitha, Davida Ricarda, Viljama Petija in, in še veliko drugih. In na podlagi te njegove notranje kritike, na podlagi te njegove imanentne kritike teh klasikov je sproduciral on svojo uh, svojo politična ekonomija, no, ne, ne bi hotla tem odkoričiti, recimo svojo kritiko politične ekonomije, svoj um, sistem za preučevanje kapitalizma, o katerem bomo seveda govorili danes in ki je zelo veliko boljši od uh, trenutno prevladujočega uh, ekonomskega sistema za preučevanje kapitalizma, ki se mu reče neoklasična ekonomija in ki jo poučujejo na ekonomski fakulteti v Ljubljani uh, in ki se je držijo praktično vsi profesionalni ekonomisti. Skratka, to je naravni substance. Temu bomo večino od današnjega predavanja posvetili, kaj je to, kaj je to teorija vrednosti, kaj je to Marksova teorija vrednosti, kakšne implikacije ima za razmišljanje o družbeni realnosti, kakšne implikacije ima za razmišljanje o kapitalizmu, kakšne implikacije ima konc koncev za razmišljanje o tem, a mogoče obstaja kakšna boljša družba oziroma je vrednosti prizadevat za kakšno boljšo družbo prihodnosti in seveda Naša se na naslov tega predavanja, torej kaj je zdaj z to družbeno pravičnostjo, o kateri naj bi Marx govoril. To je torej na ravni substance, ko govorimo o marksizmu, na ravni forme, na ravni metodologije bo imel pa v mislih historični materializem. O tem ste verjetno menj slišali, sploh, če ste dijaki, oziroma tisti med vami, ki ste dijaki. Hm, historični materializem, zelo poenostavljeno rečen, je drugoslovna metoda, je, je metodologija, je pristop k preučevanju družbe, recimo sociološki prehod k preučevanju družbe, ki v središče preučevanja postavlja zgodovinsko specifične odnose, družbene odnose med ljudmi. Skratka, je metodologija, ki napram prevladujočim sociološkim teorijam, prevladujočim sociološkim paradigmam pravi oziroma povdarja, da lahko preučujemo družbo in človeka samo tako, da preučimo najprej zgodovinske, uh, materialne pogoje in okoliščine določene družbe, določenega človeka, določene skupine uh, ljudi. Bom to uh, mogoče na malo način razjasno tekom predavanja, kaj točno pomeni. Uh, Zdaj, če začnemo, če kar začnemo in, in to, če, če vstopimo v diskusijo, današnjo diskusijo ravno prek mogoče razlage tega, kaj sploh je ta, historični materializem, kaj je Marksov, Marksova metoda preučevanja družbe, moramo vedeti, da po njem po njem in, in, in to je res, to je res pomembno, no, tako da, če boste kaj odnesel od tega predavanja, je to, torej teh pet minut, ki zdaj le sledi, um, ker, ker tako malo ljudi pač to, to ve, tako malo sociologov in, in tudi zelo malo marksistov. Um, skratka po Marksu, specifična oblika, specifična oblika družbenih odnosov, ki jim on pravi produkcijski odnosi, ampak nimajo nič nujno, nobene nujne povezave z ekonomijo, Skratka, specifična oblika družbenih odnosov, torej odnosov, v katere stopajo ljudje v procesu svojega družbenega življenja, v procesu ustvarjanja svojega družbenega življenja, Ta specifična oblika določa odnose, vse odnose gospodovanja in hlapčevanja, torej odnose osebne nad vlade, kot rastejo pač iz družbe in kot same spet odločujoče vplivajo, vzvratno vplivajo na to družbo. Skratka, poznavanje in razumevanje te specifične forme, te specifične oblike in, in ne skrpte, če ni to zdaj le jasno, bomo o tem govorili kasneje. skratka, razumevanje te specifične oblike družbenih odnosov med ljudmi, a ne? družbeni odnosi med ljudmi imajo v različnih časih, v različnih zgodovinskih in družbenih okoliščinah različne forme, različne oblike. Razumevanje te oblike mora biti izhodišče vsakršnega resnega družboslovnega proučevanja. In, in nadalje Mark spravi, oziroma hipotezira, da v vseh družbah vseh družbah, ki jih zaznamuje razredni antagonizem. Ne? Torej, v vseh razrednih družbah, a, in to so pa skoraj vse družbe, ki so do zdaj obstajale, z, z izjemom mogoče tega najbolj prvobitnega, prvobitnega komunizma oziroma a, prvobitnih lovsko-nabiralniških skupin, kjer a, ni bilo nekih izrazitnih razrednih antagonizmov med razredom vladajočih in razredom, vla, razredom vladenih. A, skratka, v vseh družbah, ki jih zaznamuje ta antagonizem, živi, logično, vsaj en razred, ki vlada, torej vladajoči razred in ta vladajoči razred živi na hrbtih vsaj enega drugega razreda, razreda, ki pač mu vlada, ne, torej razreda vladenih. Zdaj, ta, ta, dva, ta dva razreda obstajata, pri je bolj pomembno to, to da Bolj, bolj pomembno, kot to, da obstajata, je to, da ta vladajoči razred vlada samo zato, ker si je zmožen, ker ima moč, da si podreja ta razred, ki mu pač vlada, ne? torej vladani razred. In, in ta vladajoči razred obstaja bolj natančno samo zato, ker črpa bogatstvo ker črpa presežno delo iz rok vladanega razreda. Ne? Ampak, kot sem povdaril na začetku, način črpanja tega bogastva, uh, se spreminja v zgodovini razrednih družb. Ne? In njegova specifična oblika, torej specifična oblika tega odnosa črpanja bogastva, strani ene skupine uh, ljudi uh, je tisto, kar nas zanima, ker ima to zelo pomembne implikacije za življenje uh, ljudi v posamezni razredni družbi. Ne? In to bi zdaj rad ponazoril jaz z malenkost daljšim ekskurzom v primerjavo feudalizma s kapitalizmom. Torej, kako je ta specifični odnos, kako je ta, ta specifična oblika črpanja bogatstva iz neposrednih producentov se spremenila danes, ko živimo v kapitalizmu, v primerjavi s tem, kakšna je bila ko smo oziroma ko so živeli v feudalizmu. Zdaj, izkoriščanje, torej to je samo druga beseda spet za to črpanje bogatstva, rok neposrednih producentov, v temelju, v kapitalizmu ni bilo, oziroma v kapitalizmu, skrčujem, ni bilo odvisno, oziroma ni odvisno od okrutnosti kapitalistov, ne, kot bi Marsi Kateri Levičar rekel, ni odvisno od tega, kako pohlepni so kapitalisti ali pa kako veliko imajo politično moč, um, Torej, odvisno od okrutnosti, od vsebnih vzgibov, od pohlepa in tako naprej, je bilo v feudalizmu. Ne, takrat, takrat v feudalizmu je bila ta ekstrakcija presežnega dela, oziroma preseška, temeljno politična. Ne, odvisna je bila neposredno od moči, predvsem od vojaške moči, ki so jo vihteli vladajoči razredni, na primer zemniška gospoda. Torej, izkoriščanje je bilo preprosto zapisano v zakonu, ne obstajala je pravica do prestolu obstajala je pravica oziroma zahteva po desetini, obstajala je v zakonu zapisana, v zakonu zapisan imperativ, da pač kmetje opravljajo tlako na posesti zemliške gospode, zato je bilo izkoriščeno na nek način zelo odprto. Ne, sicer so ga na površju seveda prekrival z, z nekimi religioznimi in tradicionalnimi um, ideologijami, češ, da so pač ti odnosi nad vlade obstoj tlake, obstoj desetine, obstoj pravice do prestolov nasledstva, ne, ki jo je užival samo um, sin, prvorojeni sin uh, vladarja, ne pa tudi kakšen kmet, um, da so bili ti odnosi nad vlade, torej samo izraz neke božje volje ali pa naravne zakonitosti kraljeve, kraljeve kraljeve svetosti. No, ampak dones ne, v, v kapitalizmu je pa ekstrakcija tega presežka, tega presežnega dela, tega bogatstva temeljno ekonomska. danes smo politično vsaj na papirju vsi svobodni, vsi smo enakopravni na, na trgu lahko sklepamo enokopravne pogodbe, vstopamo pač v odnose, ki so formalno neizkoriščevalski. Ne. Na papirju pred zakonom smo vsi enaki, nihče nas ne more prisiliti, da nekaj naredimo, razenče smo pač zagrešili zločina ali pa kaj Ampak načeloma nihče ni, ni, ni, ni več od nas. Ne. Predsednik ima prav iste pravice um, z ustavo določene, kot jo imamo vsi ustali. Predsednik gre lihtko lahko v zapor, kot gremo lahko mi uh, in tako kot lahko pač mi naprimer, kupimo kakršnokoli hišo, kaj jo hočemo, vsi nakupičemo, kakorkoli hočemo bogatstvo, odpremo kakršnokoli podjetje hočemo, tako lahko tudi to predsednik dela. Uh, ne. Če pa predsednika primerjamo z uh, nekim vladarjem, z nekim monarhom iz pa temu seveda ni bilo tako. Ne, tam je on imel zelo striktno določene pravice, ki so bile više oziroma večjih je bilo, kot so jih uživali uh, kmetje. No, ampak torej, um Tisto, kar je zares zanimivo, je, zakaj je tako. Ne? Um, zdaj, ker je bilo v feudalizmu, če smo rekli, da je, da je v feudalizmu ta ekstrakcija presežnega dela potekala temeljno na političen način, torej prek vojaške moči, ki so jo vihteli vladejoči razredi, torej to črpanje je bilo odvisno neposredno od njihovega njihove pohlepa, od njihove lakomnosti po tem presežku. Um, je pa, torej, bi pojav političnih svoboščin, ne, pojav formalne demokracije, uh, pojav vladavine, um, vladavine prava, uh, torej, pojav um, pravne države, ne, um, bi ogrozil to črpanje bogatstva iz rok neposrednih producentov, ne, če je bilo izkoriščanje, uh, odvisno od političnega zateranja, od stopnje, od intenzivnosti političnega zateranja, pol, če bi odpravili to politično zateranje, pol bi verjetno odpravili tudi to izkoriščanje, ne. in če bi odpravili to izkoriščanje, bi pravil tudi razrednost uh, feudalizma. Torej, uh, ne bi nek vladajoči razred mogel obstajati, ker, kot smo rekli, vladajoči razred lahko obstaja samo zato, ker je zmožen črpat bogatstvo iz rok uh, producentov, ki, ki pripadajo vladanemu razredu. Skratka, v feudalizmu sta, sta sfera ekonomije, črpanja bogatstva in sfera političnega, te politične moči, uh, temeljno prepleteni. Ne, sta so odvisni, uh, nista avtonomni druga od druge. Ampak v kapitalizmu se pa, uh, in to bomo Skušal pokazati tekom predavanja, zakaj je Tako, V kapitalizmu se pa to črpanje presežnega dela preseli izključno v ekonomsko sfero. Ne, v kapitalizmu dobi to črpanje presežnega dela obliko črpanja oziroma ekstrahiranja presežne vrednosti, ne, presežna vrednost je nekaj, o čemer bomo še govorili in kar ni obstajal v preteklih razrednih družbah, Skratka, to črpanje bogastva, črpanje presežnega dela iz rok neposrednih producentov, ki je nek nadzgodovinski zakon vseh razrednih družb, njegova specifična oblika se je spremenila v kapitalizmu v primerjavi z feudalizmom. In ker v kapitalizmu to, bogat, to črpanje bogatstva poteka na tako drugačen način, na ekonomski način, ne več na političen, ni več odvisen od neposredne vojaške moči vladajočega razreda, to omogoči nastanek političnih svoboščin. Ne? V kapitalizmu sta ekonomska in politična sfera prvič v zgodovini razrednih družb ločeni, sta neodvisni druga od druge, sta avtonomni, glede na um, sebe in zdaj, čeprav smo vsi pravno, politično gledani, gledano svobodni, čeprav smo vsi enaki pred zakonom, uh, čeprav smo, čeprav nihče nikogar na papirju ne more prisiliti da na njegovi zemlji opravlja tlako ali pa da mu daje desetino od tega, kar je pri na svojem vrtičku um, to ekonomsko izkoriščanje, ta ekstrakcija presežnje vrednosti v obliki profita, ni ogroženo. Skoda v kapitalizmu vse šele prvič lahko uh, vzpostavi ta ideal in mehanizem liberalne demokracije, formalne demokracije, kjer lahko si volimo o tem, uh, kdo bo vodil našo državo uh, in, in tako naprej, ne, kjer se to ne, ne, ne nadaljuje ta vladavina po pač krvnih linijah, uh, iz pravico do prestorovna nasledstva, um, ravno zaradi tega, ker sta ekonomska in politična sfera ločeni. Zdaj, vprašanje je se vera, zakaj sta ločeni, ne, zakaj prija do te ločitve in o tem bomo govorili. Um, no in zato če si je Rosa Luksemburg odgovarjala, oziroma najprej zastavljala vprašanje, to pred skoraj stotimi leti, po čem se boržoazna, torej meščanska družba razlikuje od ostalih razrednih družb. Ne? Po čem se meščanska kapitalistična družba razlikuje od antične in srednjeveške, to torej je od sužne lastniške in feudalistične družbe. In odgovarjala si je, da po dejstvu, da razredna dominacija v kapitalizmu, citiram, temeli ne na pridopljenih pravicah, Ne, ampak na realnih ekonomskih odnosih. Torej, po dejstvu, da je mezno delo, ta odnos izkoriščanja, bomo pokazali, zakaj je mezno delo, odnos meznega dela izkoriščevalski, Da, je, da, da ni pravno razmerje, ampak je ekonomsko. Ne? V našem, nadaljuje uh, Rosa Luxemburg, v našem pravnem sistemu ne najdemo niti ene samca te formule za današnjo razredno dominacijo. Ne? Um, in, in, in, in če jaz nadaljujem, vsi smo, vsi smo pravno svobodni. Ne? Vsi smo avtonomni ljudje, ki z drugimi ljudmi, kot sem že omenil, sklepamo samo enakopravne pogodbe in, in stopamo v formalno neizkoriščevalske odnose. Ne? Pravno gledano ni ni še več od kogarkoli uh, drugega ones ni več formalno prisiljen delat z nekimi edikti vladajočih, ampak je, ampak je v to, v torej v ta odnos meznega dela, v, v to, da prodaja svojo delovno silo na trgu, prisiljen v toga silta preprosto revščina in pomankanje produkcijskih sredstev, ne? torej ne zakon in pravo. Pač če nočeš stradat in če nimaš ravno tog bogatih staršev, da bi lahko živel od njihova bogatstva, da bi ti oni pošiljali denar celo življenje, pač na trg in prodajati svojo delovno Ker preprosto nimaš nobenega sredstva, s katerim uh, bi, bi samega sebe reproduciral. No in zdaj. Um Meni je Andrej rekel, če, če poskušam prek obdelave temeljnih kategorij Marksove teorije vrednosti, torej s prikazom tega, kaj je sploh Marksova teorija vrednosti, torej ta njegov ekonomski sistem, ki ga v treh zvezkih kapitala, pa tudi v nekih rokopisih, ki jih poznamo pod imenom Grundrisse, pa, pa v nekih drugih monografijah, kot je prispevek kritiki politične ekonomije, pač Marks je velik, v svojem življenju velik pisu, um, skratka, ki jih v teh delih razvija, ne, oziroma razvija to teorijo vrednosti. Namreč Andrej je meni rekel, da vi že, ste že slišali par stvari o Marksu, tako da jaz bom sicer poskusil na čim bolj enostavan in, in tak propedevtičen način razložiti osnove njegove teorije vrednosti, ampak predvidevam, da pač vsaj nekatere stvari so vam že, če naš druzga, vsaj, ste jih vsaj že slišali, no, če vam že niso poznane. Zdaj, verjetno... Se že zlišali za to razliko, za to dihotomijo, ki jo Marx vzpostavi najprej v prvem zvezku, no, najbolj regorozno v prvem zvezku kapitala, med uporabno vrednostjo in vrednostjo. Marx govori o, o tveh, torej, da imajo dobrine, da imajo produkti človeškega dela v kapitalizmu in samo v kapitalizmu dve lastnosti. da so na eni strani uporabne vrednosti in na drugi vrednosti. Zdaj, kaj on mislil s to, to, to prvo kategorijo uporabne vrednosti? Za njega, je, za, njega je ta, za njega je ta sintagma uporabna vrednost uh, preprosto neka transhistorična kategorija. Ne, uporabna vrednost je preprosto drugo ime za dobrino. Uporabna vrednost je, je drugi zraz za koristnost ali pa uporabnost nečesa. Pač Nekaj proizvedemo, imamo mizo in njena uporabna vrednost je, da je pač miza, oprijemljiva, uh, empirična miza, na kateri lahko jemo, na kateri lahko beremo uh, ali pa delamo tudi kaj druzga. No, ampak, um, skratka, pač to, je, to je pač nek, nek uh, produkt človeški rok v čist svoj ali pa tudi narave, v svoji neposredni empirični opremljivosti. Ne, je mogoče drugače rečeno je bogatstvo v tem materialno-tehničnem smislu. Pač, ne, to, da imam jaz tako s sokom, ta, ta, sokom, je bogatstvo v materialno-tehničnem smislu zato, ker, pač ga, ker mi omogoča, da popijem ta sok in da potešim neko svojo žejo in da lahko predavam. Um, in, in Torej, uporabna vrednost neki, kar obstaja v vseh družbah, obstaja v kapitalizmu, obstaja v feudalizmu, bo vedno obstajala, dokler bojo ljudje obstajali um, in, in je neki, kar več, verjetno ni treba veliko več o tem govoriti, ker je tako uh, samoumevno, uh, resnično. Dej, vrednost je pa, je pa nekaj čist drugačega. Ne? Vrednost, vrednost je vrednosti tej te kategoriji, vrednosti Marks v prvno zvezko kapitala reče ta čutno nadčutna reč, ta metafizična reč. Nekaj, torej, kar je reč, ne, kar je uporabna vrednost, nek zarac, ki pa ni samo to, ki je nekaj velik več kot samo to. Ne? Vrednost, torej za, v nasprotju z uporabno vrednostjo, je tudi lastnost produktov človeškega dela, ampak je pa zgodovinsko specifična, ni, ni transhistorična, torej ne obstaja v vseh družbenih epohah, ne obstaja v vseh produkcijskih načinih in je, za razliko od uporabne vrednosti, družbena forma bogatstva. Torej, če smo rekli, da je uporabna vrednost bogatstva v svoji empirični, tehnični, materialni obliki, je vrednost nečesa bogastvo v družbeni obliki, v, v abstraktni obliki. Težko si to predstavljati, ampak vse bomo bomo večkrat se še vrnil nazaj k temu. Bolj natančno, oziroma, da še bolj zakompliciram stvari, Marks reče, da je vrednost družbeni odnos. Torej, produkt človeškega dela, ki je uporabna vrednost, v kapitalizmu pod določenimi pogoji postane ne samo to, ne samo uporabna vrednost, to pač je, ne? neka miza je pač vedno miza, ki je narejena iz lesa in na kateri lahko jemo, ki jo lahko razbijemo ali pa, ne vem, zažgemo, ampak ta miza v kapitalizmu pod določenimi pogoji, o katerih bomo govorili v nadaljevanju, postane več kot samo to. Ni več samo miza, ampak je neka, neka metafizična, čutno nadčutna reč, neki družbenega. Ta miza je je reprezentacija družbenega odnosa med ljudmi. Um, in, uh, no, skratka, pomeni pač to, ne, kot sem rekel, Da, da ima produkt dela družbeno formo uh, in kvantitativno gledano uh, je po Marksu vrednost nekega uh, produkta človeških rok, nekega produkta človeškega dela določena, torej količinsko gledano je določena z količino človeškega dela, ki je bilo porabljeno za izdelavo te, tega produkta. Pričemer je Marks zelo, um, zelo jasan, oziroma zelo... Um, uh, z, Gre, gre daleč, da se distancira od Rikarda, Rikardo se je namreč ustavil pri tem, ta klasični politični ekonomist, on je rekel, da vrednost neke stvari je določena za količino človeškega dela, ki je bilo porab, ki je bila ki je bilo porabljena za izdelavo tega produkta. Marx pa reče, ne, to ni res, mislim, je res, da je to količina človeškega dela, ampak treba se vprašati, kakšno. kakšna količina človeškega dela. Ne količina individualnega človeškega dela, ne količina dela, ki ga je en mizar, Porabu za izdelavo pač neke te mize, ampak količina družbenega dela, količina povprečnega dela. Torej, kolik je ta miz, dela je bilo porabljenega za izdelavo neke mize, če agregeramo vse producente enakovrstnih mis v družbi in, um, torej, če, um, če, um, če upoštevamo povprečje dela, ki so ga porabili, ki ga je porabljena na primer 100 producentov. Ne? Torej, če poenostavimo, če družbo zreduceramo na 10 producentov, uh, ki vsi proizvajajo vrstne mize in rečemo, da je devet ljudi, devet teh mizarjev porabil eno uro človeškega dela, da so proizvedli to mizo. Tisti deseti je pa porabil 500 ur ali pa ni celo eno uro, pač velik več ali pa velik manj, od vseh ostalih. Potem je vrednost njegove mize, vrednost tega desetega producenta, ki je bil ali ful bolj produktiven ali pa ful manj produktiven, ni enaka času, ki ga je pač on porabil za izdelavo te mize, ampak času, ki so ga porabil vsi ostali. Torej, vrednost njegove mize je eno, je, znaša eno uro, ne 500 ali pa ni cela, ni cela eno uro. Um, Ok, skratka, to, to je vrednost in zdaj uh, mogoče, da, da ponazorim, preden gremo naprej, preden se bolj konkretno posvetimo, posvetimo temu, kar sem kar povedal, uh, en, en citat iz tretjega Zvezka kapitala, kjer Marx govori um, sicer ne o vrednosti, ampak o kapitalu, uh, ne o tem, kar v kapitalizmu uh, producira uh, stvari, um, ampak ta kapital, uh, na ta način, kot bo on v njem govoril, uh, o njem govoril v tem citatu, je pravzaprav samo spremenjena oblika vrednosti. Tako da predstavljati si vsakeč, ko vam zdaj rekel, kapital, da govorimo o vrednosti, pa, pa, bo, a, pa bo enako. Tako le pravi Marx. Kapital ni stvar, ampak je določen družbeni odnos. Ta odnos se kaže v neki stvari in daje tej stvari specifičen družbeni značaj. To je zelo, zelo pomembno. Marx pravi, da kapital, vrednost ni stvar, ampak je določen odnos. Oziroma, če smo bolj natančni, je odnos, ki se kaže v neki stvari. In nadaljuje Marx. Kapital ni vsota materialnih in produciranih produkcijskih sredstev. Torej, pa Marksu kapital ni samo, je tudi, ampak ni pa samo stroj ali pa tovarna, ali pa nek tovarnjak, s katerim se prevaža dobrine. Je to, ne? Torej, je to, ampak ni samo to. Ni samo vsota teh empiričnih uporabnih vrednosti. Marx pravi takole, kapital so v kapital spremenjena produkcijska sredstva, ki pa kot produkcijska sredstva niso kapital ravno tako, kakor ni denara, zlato ali srebro, kot tako. Ne, tukaj, tukaj Mark zved stvari pove. Reče, da tudi zlato, tako kot kapital, primer zlato ni denar že kar samo po sebi, zlato ni, um, denar ne, ne, ne deluje kot posrednih družbenih, odno, družbenih odnosov med ljudmi zaradi tega, ker je pa zlato, ker je, ne vem, take lepe barve ali pa uh, kaj podobenega. Zlato je lahko denar, ta uporabna vrednost, ki mu rečemo, zlato je lahko denar, lahko pa tudi ni, um, odvisno pač odvisno od specifičnih uh, družbenih okoliščin. No, in zdaj to dihotomijo, ker sem jo malo prej razdelil, torej uporabne vrednosti, bogatstvo v materialno-tehničnem, empirično uprijemljivem smislu, oziroma a, koristnost neke mize na primer in vrednosti na drugi strani bogastvo v tem družbenem abstraktnem kapitalističnem smislu bogastvo mogoče sicer najlažje predstavljali na ta način vrednost je bogastvo na isti način kot je denar bogastvo denar nima nobene prav take zares uporabne vrednosti ne moramo z njim nosa si ne moramo z njim dobro obrisati nekoreže tako verjetno ni najbolj fajno mislim še probo ampak predstavljam se da ni najbolj fajn, a, ali pa če ga zažgemo okej okay, mogoče lahko par sekund gori, ampak ne bomo se jih ful ogreli, če ga zažgemo. Tista uporabna vrednost, ki jo ima denar, ali pa tisto, zrače rečemo, da je denar bogatstvo, ni njegova empirična oprijemljivost, ni njegova koristnost, ampak je to, da je denar reprezentacija tega bogatstva v abstraktnem. Ne. Denar je, nek, je reprezentacija družbenega odnosa, pravzaprav. Um, no in stodihotomijo med uporabnimi vrednostmi pa vrednostmi je pri marksu v marksovi teoriji vrednosti zelo pomembna in pač povezana tudi dihotomija med konkretnim pa abstraktnim delom In, in če mogoče to zdaj vse ni čisti jasen, prosto ne se kjerat, pa što so stvari, ki jih ljudje tudi po, ne vem, 40 letih študija marksove teorije vrednosti ne razumejo čisto, tako da zdaj smo res v levjem žrelu, pa če, če je kaj nerazumljivo pre Marksov so te stvari, v katerih se zdaj pogovarjamo in verjetno moja nekoherentna razglabljanja v 15 minutah ne more narediti, narediti pravice Marksov, Marksov in 2000 stranem v katerih razdela to. Tako da pač ne se sekerati, no bomo potem v diskusiji se k temu vrnili, če komu ni jasen. Skratka, s to dihotomijo je torej povezano tudi razlikovanje med konkretnim in abstraktnim delom. Spet, de, mogoče je to dost schematsko pre Marksov in bo malo lažje razumeti. Konkretno delo je človeško delo v tem, ne, v tem oprijemljivem, neposrednem, empiričnem, materialno-tehničnem smislu. Konkretno delo je tisto, kar proizvaja uporabne vrednosti, torej, če imamo uporabno vrednost mizo ali pa uporabno vrednost kozarc, steklen kozarc, bo konkretno delo, ki je proizvedlo mizo, pač mizarjenje, konkretno delo, ki je proizvedlo kozarc, bo pa, ne vem, steklarinje ali kaj, pač tisto, kar proizvede kozac, no. um, in, in to je torej konk to je konkretno delo, ne? Zato je konkretno delo kvalitativno, heterogeno, je med seboj neprimenljivo, ne. Ne moramo primerjati ne dela nekoga, ki piha tisto um, vročo steklovino in iz nje dela kozarce in dela nekoga drugega, ki to žebli in ustvarja mizo, ne. tosta kvalitativnost sta različni ne moremo primerjati jabokov pa, hru jabok pa hrušk, ne. Um, ne moramo, skratka, primerjati stvari, ki sta kvalitativno neprimerljivi. In to je konkretno delo. Del, oziroma vrste, uh, vrste konkretnega dela, vrst konkretnih del je v pač, naših družbi neskončno. Eh? Uh, in med, med seboj jih ne moremo primerjati. Um, torej, zato je to torej, tisto delo, ki ustvarja uporabne vrednosti, ne pa tudi tisto delo, ki ustvarja vrednosti. Ker rekel smo, da vrednosti mm, So nekaj, kar imajo blaga in nekaj, kar ta blaga dela uh, izmenljiva v nekem sistemskem razmerju. Ne? Tako tisto, kar ustvarja vrednosti, to čutno, nadčutno uh, reč, to, to bogasto v družbenem smislu, je pa abstraktno delo. Ne, in abstraktno delo per Marksu je pa, za razliko od konkretnega dela človeško delo nasploh je, kot piše tako zelo znano v prvem zvezku, v prvem poglavju prvega zvezka kapitala, je trošenje možganov, živcev in mišic ne glede na konkretno pojavno obliko tega trošenja torej, nek mizar pa nek steklar, ona dva oba opravljata, ona dva oba trošita možgane, svoje možgane, živce in mišice, ne glede na to, da nekdo piha vroče, vroče steklo, nekdo pa tovče z um, kladivom po žeblih in se stavlja mizo. Ne? Skratka, to abstraktno delo um, je, za razliko od konkretnih del, Samo eno. Je kvalitativno homogeno ne, in je zato primerljivo. Pet ur abstraktnega dela je vedno pet ur abstraktnega dela in je samo pet ur abstraktnega dela. Pet ur enega konkretnega dela je pa neprimerljivih s petimi urami nekega drugega konkretnega dela. Ne moremo primerjati petih ur vožnje tovornjaka s petimi urami zabijanja žeblov. Te dve stvari sta neprimerljivi na ravni njune pojavnosti, na ravni njune konkretnosti. Um, no, ampak skratka, uh, abstraktno delo, torej to trošenje možganov, živcev in mišic, ne glede na uh, pojavno formo tega trošenja, ne glede na konkretno formo tega trošenja, je delo, ki v okviru kapitalističnih produkcijskih odnosov, zdaj, kaj so kapitalistični produkcijski odnosi, bomo, bomo o tem tudi še kaj povedali, skratka, v okviru teh kapitalističnih produkcijskih odnosov in samo v okviru teh kapitalističnih produkcijskih odnosov proizvaja to kategorijo vrednosti. Ne? Um, Zato sem prej rekel, da je vrednost obstaja samo v kapitalizmu. To abstraktno delo v smislu abstraktnega trošenja možganov in mišic pač obstaja vedno. Tudi, ko ni bilo kapitalizma, je, je, seveda, so ljudje, ko so nekaj opravljali, neko delo, so trošili svoje možgane in uh, mišice, ampak samo v, speci, v, v, tej, v tem specifičnem družbenem uh, obdobju, v zgodovinskem obdobju, ki mu pravimo kapitalizem, uh, samo v kjer, so, kjer je družbena produkcija na zelo specifičen odnos organiz bomo povedali kakšen, to ta čisto materialno-tehnična pojavnost, to abstraktno delo zadobi neko vlogo družbenega posrednika. Ne Postane postane tako kot vrednost, to, kar proizvaja oziroma kar je, postane družbeni mehanizem. Um, ok, zdaj, če se spet za trenutek nazaj vrnemo, stopimo en korak nazaj in najprej povemo, Uh, sploh, zakaj po Marksu, to, to vam bo bolj blizu, bolj razumljivo, zakaj po Marksu obstaja v kapitalizmu izkoriščanje. Zakaj v kapitalizmu um, uh, obstaja ta kategorija presežne vrednosti, ki izhaja iz kategorije vrednosti uh, in ki se na to spremeni v profit. Marx v kapitalu že zelo hitro, zelo na začetku pokaže, da uh, se produkti v kapitalizmu, torej te vrednosti, blaga, uh, produkti človek, človekovih rok, da se menjajo po svojih vrednostih. Ne? On, on prizna, ja, pač na trgu se vse menja po svoje vrednosti. Na trgu, tudi če kdo koga ogolfa, ne? če je nekdo za svojo mizo porabil pet ur tega abstraktnega dela, tega delovnega časa in proda, ker mu je pač to nekako uspel, ker ima monopolno pozicijo, to svoje blago nad njegovo vrednostjo, rečemo po sednih urah, oziroma po količini denarja, ki predstavlja sedem ur človeškega dela, se to to ne spreminja naše, naše analize, zaredi tega, ker to, kar je ta Človek, ki je nekoga, s tem, ko je prodal blago nad svojo vrednostjo, pridobil ne, te dve uri, smo rekli, neko blago recimo ma pet ur, je tur, ma pet ur uh, vrednosti, je, njegova vrednost, je pet ur šloveškega dela, če on to proda po sedmih urah, je on dobil dve uri, ampak tisti, ki je pa kupuje je pa izgubil dve uri. Ne, torej, v menjavi se te, se te uh, goljufije izenačajo. zaradi tega, ker to, kar nekdo pridobi, ko prodaja blaga nad svojo vrednostjo, nekdo drug izgubi, uh, ko kupuje pod vrednost. Vrednostjo, um, oziroma nadvrednostjo ta blaga. Ne? In če bi vsi, na primer, če bi čisto vsi ljudje prodajali, recimo, za 10 odstotkov uh, vsa njihova blaga nad svojo vrednostjo, uh, bi se tudi vse to izničil, ko bi pač oni v naslednjem produkcijskem ciklu kupili, uh, pač ne, vsak kapitalist, vsak producent more kupati tudi blaga, da z njimi proizvaja nova blaga, bi v bistvu sami sebe ugolfali, ne To, kar smo pridobili teh 10%, procentov, kar smo pridobili v enem produkcijskem ciklu, bi zgubili v naslednjem ko bi uh, pač ta blaga kupel po višji vrednosti, kot so dejansko stala. Da, tu, tukaj da, tukaj Marks reče, ne, da on se čist strinja z klasičnimi političnimi eh, ekonomisti, on se čisto strinja z kapitalističnimi ideologi, da ja, uh, blaga se prodajo vrednosti, po, po vrednostih. Ni res, da kapitalist ogoljufa svoje delovce, ko jih pač Evropa. Marx reče, v redu, rečemo, da je nič kapitalist Evropa. Rečemo, da se vse prodaja po svojih vrednostih. Ne? Zdaj se potem on vpraša, ok, a potem obstaja izkorišč Če se vse prodaja po vrednosti, zakaj bi pa izkoriščanje uh, obstajalo? Ne? Zakaj bi, kako bi potem lahko nekdo več pridobil, um, če, če se pa vse prodaja po svojih vrednostih? No in tukaj Marx zelo pomembno distinkcijo opelje, ki jo niso klasični politični ekonomisti poznali, in to je distinkcija oziroma razlikovanje med delovno silo, med možnostjo za delo in količino dela. Marx reče, da tisto, kar v bistvu delavci prodajajo kapitalistom, ni konkretno količina njihovega dela. Ko nekdo dela osem ur uh, pač v pisarni, uh, pri nekem kapitalistu, lahko tudi državi, um, on ni prodal uh, teh osmih ur svojega dela, ampak je prodal svojo zmožnost za delo. On je prodal delovno silo. Tisto blago, ki ga je prodal, je torej ta delovna sila, ne konkretna količina delovnega časa. Ne. In recimo, recimo, da je uh, delavc kapitalistu prodal svojo delovno silo za reprodukcijo, katere je v enem dnevu potrebnih štiri uh, ure družbenega delovnega časa. Ne. To je njena vrednost. Prej smo rekli, da vrednost blaga določa uh, po, delovni čas, torej delovni čas, kot je v povprečju potreben, da se to blago reproducera, oziroma da nastane. Torej, če rečemo, da nek, nek delovec, ki prodaja svojo delovno silo, za to blago, delovno silo, potrebuje štir ure uh, družbenega časa, da jo reproducera, oziroma potrebuje blaga, ki stanejo štir ure družbenega delovnega časa, da sam ga sebe reproducera, da ne začne herati, pa, pa da pač, um, ne vem, uh, lahko živim, da, da, da, da plača hčerki vrtac in take stvari, um, pa sinu internet. Um, okay, to je bil zdaj tak latentni seksizem, uh, lahko tudi hčer, ki internet plača, ni, ni, ni to važno. Um, um, skratka, uh, in, in je zato pač v zameno, ne, po te Marksovi predpostavki, da se vse prodaja po vrednostih, je od kapitalista v zameno za to prodajo svoje delovne sile prejel čist enako vredno plačilo, ki torej znaša šter ure delovnega časa. Ne. Ena vrednost je bila izmenjena za enako količino vrednosti. Delavce del kapitalistu svojo Zmožnost za delo, kapitalistmu je pa plačo mezdo, ki znaša ravno toliko, koliko je njegova zmožnost za delo vredna. Ne? Ampak, če pride do takšne situacije. Kapitalistu nič ne preprečuje, da ne bi on tega delavca zaposlil v svojem produkcijskem procesu pač na tak način, da bi recimo delavec v produkcijskem procesu proizvedel eh, tok vrednosti, kot ustreza osmim uram delovnega časa, ali pa desetim, ali pa samo eni. Ne, če je pameten kapitalist, pol bo eh, naredil tako, da desetim uram namest eh, v nasprotju z eno. Ne? Ampak, no, če ga zaposli tako na tak intenziven način, da eh, ta delavec eh, proizvede v njegovem produkcijskem procesu vrednost v količini 8 ur delovnega časa, pol kapitalist pred tem nič nelegalnega naredi. Ne Tisto, kar je on kupuje blago, je, je delovna sila, ne, ja seveda blago, ampak konkretno je delovna sila in on se nič ni izmenil z nikomer. zdaj, kako lahko troši to blago. Prač, ko ti kupaš neko blago, ti lahko trošiš, kakr ga hočeš. Tukaj, nišče, nobeno pravo, noben zakon, nič mu ne preprečuje, da tega delavca zapusli ali tako, krepče, če je tok ne umen kapitalist, da pač mu pusti, da dela delavca, kar hoče in da, ne vem, je na Facebooku cel dan, ali pa tako, da 8 ur za nekim trakom gra in da vedno več proizvaja. Ne? In zdaj, torej, če ga je zaposlil na tako prekanjen način, da ta delavec proizvede vrednost do višini 8 ur delovnega časa, potem se je nekaj zanimivega zgodilo, zgodil. Ne? Ekvivalent je, je bil zamenjan za ekvivalent. Delavc je prodal svojo delovno silo kapitalistu za toliko, koliko je vredna, za 4 ure družbenega delovnega časa, ampak kapitalist je pa na koncu vesen dobil od delavca 8 ur družbenega dela. Zdaj, od teh 8 ur bo mogo 4 dodat nazaj, ne? Ga bo mogo plačat, ker je to vredna njegova dirovna sila, ampak 4 ure mu je pa pač ali pa kakorkoli že, ne? Mu je pa ustalo, da z njimi naredi kar hoče. In tače pametam kapitalist, oziroma če je tak kot kapitalisti so, potem bo seveda te 4 ure to vrednost v, količini, v višini 4 ur investiral na, na, na novo v produkcijo z torej, tako, Da bo um, ta profit spremenil v investicijo, ne? da bo lahko še več profita proizvedel. Skratka, za razumevanje tega koncepta presežne vrednosti je treba poznati poznat to razliko med delom in uh, delovno silo. No, ampak zdaj, če, če se vrnemo nazaj k tistemu vprašanju, ki smo si ga prej zastavili pred to uh, digresijo. Torej, vprašanje zakaj obstaja vrednost, kaj so pogoji njenega obstoja, ne, rekel sem, da vrednost kot kategorija obstaja samo v kapitalizmu, um, pridemo spet mogoče do tako malo težjega dela tega predavanja, ampak, spet, verjetno bomo pol še kaj o tem govorili, pa bo postal, um, ampak rekel bi takole. Zdaj, v vsakem produkcijskem načinu, v, v, vsak, v, v vsakršni eh, družbeni formaciji, pač, kjer, kjer človek obstaja, mora biti, če noče ta družba propast, eh, družbeno delo razporejeno oziroma koordinirano med različne ljudi in različne panoge v določenem razmerju. Ne, vedno, ne glede na to, a živimo v kapitalizmu, feudalizmu, sužne lastništvu kakršen koli produkcijskem načinu, more nekdo odločati, koliko dela bo proizvedel ta člov, pa koliko dela bo proizvedel tis člov. Splošno, koliko, koliko in kaj bo kdo proizvedel, da se bo lahko družba reproducirala. To lahko potekati, kot v feudalizmu, kjer pač imaš neke avtonomne kmetije, ki sicer jih zemljiška gospoda sili, da vsake tok jim dajo desetino, pa da opravljajo tlako na njihovi zemlji. Načelom jih pa da pač z svojo ženo pa s svojimi otroci, svojimi otroki proizvajajo, kakor hoče. pač imajo neko zaplato tam zemlje in potem imajo tam kromper pa neki, neki živine in proizvajajo lihto, bilo mizerno živijo, ampak proizvajajo pač sami za sebe, ne? torej, da, da, da preživijo. Uh, tako da oni sami, ne, ta družina, uh, zdaj če je ta feudalistična družba zelo patriarhalno nagnjena, bo verjetno moški, tisti, ki bo odločil, ampak ni važno, kdo odloča. Skratka, zmenijo se, ali pa so prisiljeni v to, kako bojo proizvajali, kdo bo kaj proizvajal, v, kokšni, uh, v kakšnem razmerju in na kakšen način. No, zdaj v kapitalizmu je pa ta družbena koordinacija dela med različne ljudi in različne panoge. Um, kvalitativno drugačna, kot je bila v feudalizmu ali pa kateremkoli drugem produkcijskem načinu. Preden povem, kakšna je, moramo, moramo počrtati dva, dve temeljni značilnosti, ki razlikujeta kapitalizem od vseh ostalih produkcijskih načinov, to, kar sem na začetku obljubil. In ta dva, ti, ti dve značilnosti boste tudi povedali, boste razkrili, zakaj sta v kapitalizmu sfera političnega pa sfera ekonomskega ločenja. Zdaj, prva značilnost, ki kapitalizem razlikuje od vseh ostalih produkcijskih načinov, je, da so neposredni producenti, torej v kapitalizmu so to delavci, v federalizmu so to kmetje da so neposredni producenti ločeni od svojih produkcijskih pogojev. Zdaj, kaj to pomeni? Um, Marx na koncu prvega zvezdnega kapitala, tako zelo znano, spet pravi, da so, um, da so sobodni v dvojnem smislu. Prvič svobodni so v tem, ka sem že, v tem smislu, ko sem, uh, sem ga že parka tomenil. Torej, v, v kapitalizmu prvič niko, ni več v zakonu definirano, niso več v zakonu definirani uh, odnosi osebne vlade. torej ni v zakonu definirano, kdo je več od koga druzga, ampak so v zakonu vsi enaki. Vsi so uh, vsi sklepajo enakopravne pogodbe, nišče ni, uh, več od kogarkoli koli Formalno gledano smo vsi enakopravni. Ne? Ampak to, to je ta prva, P v v prvem smislu. Zdaj imamo pa še svobodo v drugem smislu, v bolj ciničnem, v bolj, um, v bolj neprijetnem smislu in to je pa, pravi Marx, da so neposredni producenti v kapitalizmu spet prvič v zgodovini uh, osvobojeni svojih produkcijskih sredstev. Torej, osvobojeni so bili, ne vrej rekovajih, um, osvobojeni so bili sredstev, ki so jim rabili nekoč za lastno reprodukcijo. Če so v feudalizmu kmetje se lahko sami sebe reproducirali, brez da bi se zanačili na trg ali pa na kogarkoli druzga, ker so imeli svojo zemljo, pa so imeli svojo motiko, pa ne vem, krampe, pa tako naprej, se to v kapitalizmu temeljno spremeni, ker v, v Angliji se je to dogajalo v 16. stoletju, primer ker so v nekem zgodovinskem trenutku te kmete eksproprierali, razlastili so jih. Skupina ljudi se je zbrala, ki jo danes poznamo pod imenom kapitalisti, se je zbrala in je razlastila te kmete, oduzela jim je vse, kar so imeli, vse te, vsa ta produkcijska sredstva in vse, kar je ostal tem zdaj delavcem prej kmetom, je bila njihova možnost za delo. Vse, kar so oni imeli, je njihova delovna sila in edini vir Nihoga preživetja je, je bil to, da so pa šli na trg, na trg in da so prodajali sami sebe, ne? da so prodajali svojo delovno silo, da so dobili sredstvo, denar, s katerim so lahko kupili dobrine, s katerimi so lahko sami sebe preživeli, da niso sherali. Um, tukaj, to, to, to, torej, to je ta prva značilnost. Svobod, svoboda v dvojnem smislu. Druga značilnost kapitalizma, druga diferencija specifika je pa to, da ni zavestnega, da ni a apriornega, da ni načrtnega plana produkcije. Ne, prej sem rekel, da v feudalizmu je bil, je, je bil je nek plan, nek implicitni plan oziroma družbena produkcija je bila organizirana zavestno pač fotar je odločil, kaj se bo proizvajal, ne? ali pa, v redu, če smo imeli neko matriarhalno družbo, kar jih ponovat ni bilo, se, se pač je, je, bila, je bila glava držine a, ženska. Ne? Ni važno, skratka, ljudje so se odločili, lahko da je bilo, seveda, da ni bilo demokratično, da je bilo prisilno, ampak ljudje so se odločili zavestno, kaj in na kakšen način broj je proizvajal. Zdaj, v kapitalizmu pa ni več tako. V kapitalizmu pa ni več te načrtne produkcije, a, ne glede na to, da je demokratična a je prisilna, Um, ampak uh, je ta, je ta, uh, torej, ta produkcija prepuščena spontanim nihanjem trga. Ne, nihče več se zavestno ne odloča, kaj se bo proizvajalo, trg je tisti, ki odloči, kaj in v kakšnih proporcij uh, se bo um, proizvajalo, oziroma ljudje prek pač tega, da povprašujejo za denarjem. Uh, prek ovinka, posredno odločajo, torej prek trga, kaj se bo proizvajal. Ne In zato, ravno zaradi teh dveh začinnostih, ki sem jih zdaj na štev. torej zaradi ločenosti neposrednih producentov od njihovih produkcijskih pogojev, pa zaradi odsotnosti načrtne produkcije, zavestne produkcije, v kapitalizmu postanejo odnosi med ljudmi, produkcijski odnosi med ljudmi lastnosti določenih stvari. Ne? Odnosi med ljudmi postanejo stvari, oziroma se začnejo kazati skozi stvari, skozi vrednosti, skozi blaga. Skratka, v določen odnos, v odnos, naprimer nek delovc lahko v odnos s kapitalistom, s svojim delodajalcem, stopi samo na podlagi lastnine določene stvari, vrednosti, ki je prevzela družbeno formo. In pač, kdorkoli, kdorkoli drug, ko nekaj kupi, je pač s tem vstopu v neko, v neko pravno razmerje, v nek odnos, na podlagi neke, nekega papirja večka stvari, ki ima družbeno moč, ki ima družbeni značaj. Ne? In, um, in, in druga, druga posledica tega, teh dveh značilnosti je pa ta, da eh, ti neposredni producenti proizvajajo v svoji medsebojni ločenosti, ampak še vedno proizvajo za družbo. Ne? In tukaj pridemo do protislovja. Skratka, v kapitalizmu imamo tovarne Pisarne, pač produkcijske obrate, ki še vedno proizvajajo za družbo, seveda, sežimo v družbi, ampak to, to, to delajo na, na slep način, ne, delajo na, na medsebojno izoliran način. V vsaki tovarni, v vsaki pisarni vejo samo tisto, kar, neposredno, kar se neposredno dogaja v tej, v tej pisarni, v, tej, v tem produkcijskem odnosu in drug z drug, drug drugim komunicirajo torej med različnimi produkcijskimi obrati, samo prek teh stvari, prek vrednosti prek izmenjave blaga, prek vstopanja v blagovne odnose. Ne? In to nadalje implicira, torej, trg je tisti, kot sem omenil že prej, ki poveže te izolirane producente v trenutku menjave, ko si menjajo med seboj blaga, v spet v družbene producente. Ne? V produkciji so posamezniki atomizirani, so narejeni za neke med seboj um, neodvisne, um, avtonomne atome, potem pa v trenutku, ko pridejo na trg, ko menjajo med seboj blaga, spet vzpostavljajo družbene odnose. Ne? Torej, trge tisti, ki najprej razbije producente med seboj in jih potem spet, jih potem spet združi. Z, z, ravno zaradi tega je um, samo trg tisti družbeni mehanizem, ki na nezavesten, spontan, slep način alocera, razporeja, koordinira družbeno delo. Ne, subjekti, ljudje, živi ljudje ga ne, Ničega tega zavestno ne razporeja. Nihče ne reče, uh, da bi mogel tok pa tok tisočev delavcev, tok pa tok uh, milijonov ur proizvajati to v takšnih, razmer, v takšnih um, razmerih, ali pa tok pa tok nekih drugih delavcev, v tok pa tok patok nekih drugih v takšnem in takšnem uh, načinu. Ne? Trg je tisti, ki odloča, kaj se bo produciral, na kakšen način se bo produciralo um, in v, koliko, v, v kakšnem uh, razmerju. Uh, tako da, uh, ta Tako da ta, ta blagovna menjava, te stvari, z družbeno močjo, te vrednosti, morajo planirati produkcijo na mestu ljudi. Ne? In um, zaradi tega, tudi med drugim, obstaja, zaradi tega slepega plana v narekovajih, uh, Vedno obstaja tudi velika možnost, da ponudba, tisto, kar je bilo sproducirano, na slepo, ne, v izoliranosti, ne bo tudi sklejeno s poprašvanjem. Uh, torej da individualni prispevek ne bo usklejen z družbeno potrebo. Zdaj to ma neke relativno daljnosežne implikacije za Marksova teorijo o vrednosti, pa celo za razmišljanje o postkapitalistični um, družbi, ampak ne bom, že, že nekaj časa govorim, pa dosti zakomplicirano je to, tako da ne bom o tem zdeljeni. Če explicitno govoril, bomo mogoče pol prišli prek diskusije do tega. Um, zdaj bi rad sam, sam še par stvari, preden zaključam povedu. Um, in, ok, to lahko preskočimo. Aha. Uh, mogoče najpomembnejša, najpomembnejša implikacija te analize, torej najpomembnejša, um, najpomembnejša ugotovitev, uh, ki jo Marx uh, pač tudi v Kapitalu, med drugim v Četrtem. Uh, podpoglavju prvega poglavja, tako zelo znano, ki se miluje fetiški značaj blaga razdelam, in ki je neposredni rezultat teh dveh značilnosti kapitalizma, o katerih smo govorili. Torej, te nočenosti ne neposrednih producentov od njihovih produkcijskih pogojev pa odsotnosti načrtne, zavestne produkcije. No in kaj je torej ta implikacija, oziroma ugotovitev? Marks v tem četrtem, v četrtem pot prvega zvezka kapitala, pa tudi prej v, v, v, v, v pariških rokopisih, pa v pripombah Kmilu in pač praktično v vseh svojih spisih, um, piše o tem, da v kapitalizmu, v meščanski družbi, prvič v zgodovini pride do obrata odnosa med subjektom in objektom. Uh, skratka, da pride do, do, do tega, do te situacije, da družbene odnose med ljudmi organizirajo in jih posredujejo stvari. Ne, se, o tem smo V bistvu že govoril. Skratka, da se družbene moči, ki očitno, če so družbene, ki jih lahko podelju, posedujejo samo ljudje, samo družbena bitja, se pretvorijo v stvari, ne, v nekaj, kar je mrtvo, kar ni družbeno. In da, da, da pride do tega, da v bistvu zdaj so stvari tiste, mrtve stvari, ne družbene stvari, ki podeljujejo družbeno moč nazaj ljudem, tistim, tistim bitjem, ki so jih navdala te stvari z družbeno močjo in the first place. Ne. Zato Marks, primer, v Grundrisse tako znano pravi, da posameznik v kapitalizmu nosi svojo družbeno moč, tako kot svojo ves z družbo, v svojem žepu. Ne, v kapitalizmu je, je temeljna družbena ves posameznikov vzpostavljena uh, uh, prek pač tega papirčka, ki mu pravimo denar, ne, to, to reprezentacijo vrednosti. Um, in, in to ima nadaljne, nadaljne uh, implikacije za Marksovo razmišljanje o kapitalizmu in o postkapitalistični družbi, oziroma kaj bi bilo potrebno narediti, da bi prišli v to postkapitalistično, bolj egalitarno uh, družbo. Uh, skratka, pomeni to, da subjekti v kapitalizmu samo nosilci ekonomskih, mrtvih ekonomskih kategorij. Ne? Kot pravi Marks, osebe obstajajo tu druga za drugo samo kot predstavniki blaga in zato kot posestniki blaga. Sploh bomo videli v nadalnem raziskovanju, da so ekonomske maske oseb samo po osebljenja ekonomskih odnosov. Osebe pa si, pa si stopajo nasproti samo kot njihovi nosilci. Ne? Skratka, kjer producenti ne planirajo družbene produkcije in kjer so recipročno izolirani, produkcijski odnosi nastanejo spontano, nastanejo s delovanjem oziroma prek uh, delovanja uh, stvari, nastanejo s prenosom stvari, ki ima družbeni značaj, pač vrednosti od posameznika do posameznika. No in zdaj, preden res zaključam zadnja stvar, um, ki je tudi zelo pomembna, je to, da uh, Ker v kapitalizmu stvari vladajo ljudem, ker, ker je torej, ker torej mislim, tržna konkurenca, ne? Tržna konkurenca je tista, ki sili pač odločevalce v produkcijskem procesu, pa ne bojo to kapitalisti, neka delovska združenja, delovski koncilji ali pa menedžeri, da pač pri svojem početju, pri svojem delovanju v tem produkcijskem procesu spregledajo koli škodljive vplive na ljudi, na družbo in da pač sledijo maksimi rezanja stroškov in In maksimiranja uh, profita. Ne? Zato, zato, ker pač stvari vladajo ljudem, kapitalist, ki noče izkoriščati svojih delavcev, ne? recimo da bomo nekega humanitarnega kapitalista, ki je pač ful um, in noče izkoriščati svojih delavcev, on zaradi tega imperativa, družbenega imperativa, tržne konkurence, pač zelo hitro propade. In se pridruži tej legiji, rezervni armadi uh, delavcev, ki morajo pohajkovati po trgu in pač iskati ljudi, ki bi bili pripravljeni kupiti njihovo delovno silo in jim v zameno dati neki dnarja, zato da lahko preživijo. Ne? In v tem smislu objektivni postvarili v stvar spremenjeni produkcijski odnosi, družbeni odnosi med ljudmi vladajo pač vsem. Tko, tako vladajočemu razredu kot vladanemu razredu. Ne? Kapitalist neformalno gledano ni svoboden, da pač v svojem proizvodnem obratu počne kar želi. Neprestano more revolucionirati produkcijski proces, neprestano more višati Produktivnost, ali pa tega produkcijskega procesa, ali pa ga intenzivirati zato, da bi v stvaru ali pa si prisvojil več, čim več presežne vrednosti. Ne? In, in In, in to je tudi mogoče glavni razlog, zakaj delovsko lastništvo podjeti nekaj veliko radikalnih levičarjev, uh, kot odgovor na izhod iz krize kapitalizma, uh, pred, um, torej predlaga, da bi pač delovci mogli imeti tovarne v svoji lasti in um, uh, torej, da bi vzpostavili namest teh klasičnih kapitalističnih tovaranj neke delovske kooperative. Uh, skratka, to, um, to delovsko lastništvo podjeti um, v okviru teh kapitalističnih produkcijskih odnosov uh, ne bo ničesar spremenili. Ni važno, a je na direktorskem stočku kapitalist s cilindrom na glavi, pa cigaro v ustih ali pa neki delovski koncili z modrovratniškimi uh, oblekami, pač vsi so vse ta stvar uh, oziroma ta družbeni odnos, ki se kaže v stvari, kapital uh, oziroma tržna konkurenca, vse, uh, vse um, posameznike sili v to, da delajo pač kar, um, kar ta stvar želi, če se za nalajštko tako da maksimirajo svoj profit in nižajo svoje stroške. Um, ok, uh, tako da, ja, posledica tega je, da zdaj, če se vrnem nazaj na začetek predavanja in odgovorim na tisto vprašanje, ki smo si ga zastavili, torej, zakaj pride do diferenciacije ekonomske pa uh, politične sfere v kapitalizmu, skratka, posledica vsega tega je, da temeljna forma izkoriščanja, črpanja bogatstva iz rok neposrednih producentov v kapitalizmu, um, da, da, je, da je radikalno drugačna od izkoriščanja v predhodnih družbah. Ne, takrat je bilo pač izkoriščanje osebno. Bilo je bilo je um, odvisno preprosto od pokle, pohlepa, od lakovnosti vladajočega razreda, s kapitalizmom pa izkoriščanje v svojem temelju postane neosebno, ekonomsko, ne, um, postane na nek način postvarelo. Uh, in, in zato obstaja ne glede na dobrohotnost, ne glede na humanitarnost, ne glede na morebitno zločest in zlobnost predstavnikov uh, vladojočega razreda. Ne, pač presežno vrednost morajo kapitalisti črpati iz njihovih delavcev, če to hočejo ali ne, v to jih pač ta objektivni imperativ tržne konkurence. Um, no in zdaj, mogoče samo še par besed bi povedal, ker sem obljubil, da, oziroma, ker je, v naslovu, um, ker je v naslovu zapisan, da bom govoril o uh, Marksovom odnosu do družbene, do koncepta oziroma pojma družbene um, Torej, dajdemo de, de, še, še par besed o tem spregovoriti. Um, Marksova kritika kapitalizma, kot je bilo tudi verjetno razvidno vsaj delno iz tega predavanja, ni, ni moralistična. Ne, ni moralistična, tako kot je večina uh, levičarskih kritik uh, kapitalizma danes. Marks ne kritizira množičnega potrošništva, Marks ne, uh, množične produkcije ne kritizira potrošništva, ne kritizira supermarketov, ne kritizira iphone in, in, in takih stvari, sem hvala Bogu, da imamo to. Ne? Uh, in in ne, ne kritizira konc koncav niti kapitalizma, kot nepravičnega. Ne? Uh, po Marksu namreč ne obstaja neka abstraktna nadzgodovinska ideja pravičnosti, nek filozofski ideal pravičnosti, pa vsem neodvisno od konkretnih družbenih odnosov, v katerih pač ljudje so, um, oziroma, če obstaja, je po Marxu zelo problematična. Spomnite se, kaj smo rekli o njegovi metodologiji, da Marks ni česar noče preučevati na neki abstraktni uh, odstojeni ravni, ampak da hoče, da, da vedno, ko preučuje ljudi, uh, preučuje njihovo konkretno uh, bit, njihove konkretne družbene odnose, v katerih so in zgodovinske okoliščine. Ne? Tako da tudi, kot smo rekli, Marx ne kritizira kapitalistov kot oseb, ne, on se ne huduje, da so to uh, zlobni, grdi kapitalisti, uh, ampak kritizira kapitalistične produkcijske odnose. On kritizira to specifično družbeno organizacijo, o kateri smo, o kateri smo uh, govorili, ne. Konc koncev večkrat ponovi, da je kapitalist samo poosebljen kapital. Ne, to ni nek retoričen dodatek uh, ali pa neka taka poetična uh, špekulacija, on zelo resno misli, pač kapitalist je samo poosebljen kapital. Kapital je nek družbeni, objektivni imperativ, ki obstaja neodvisno od naše volje ne, in se izražava v tržni konkurenci in tisti, ki pač njegovo voljo uveljavlja, ki se obnaša po principih tržne konkurence, ponovat so to kapitalisti, um, je pač samo povsebitev tega abstraktnega, objektivnega družbenega imperativa. Ne. Za Marksa, posamezen kapitalist, ni izvor, ni jedro nadvlade vlade in izkoriščanja. Ne. To jedro izkoriščanja je kapital kot v stvar spremenjeni produkcijski odnos med ljudmi. Konec konca po Marksu ne vladajo kapitalisti uh, kapitalizmu, ampak vlada kapitalizem uh, oziroma kapital uh, kapitalistom in, in, in sveda delavcem. Ne? Um, skratka, skratka Marx nikakor ne trdi, da obstaja neka nadzgodovinska človeška narava, ne kot je naprimer primer trdil to Ludwig Feuerbach, ki ga je Marx silovito kritiziral, ampak trdi, da je človeško bistvo, človeška narava nič drugega kot skupek stalno spreminjajočih se in vselej konkret, zgodovinsko konkretnih družbenih odnosov. Ne, to, če, če obstaja človeška narava, je samo družbeni odnosi, v katere so upeti uh, ljudje. Ne, zato zato kapitalizmo pač ne moremo kritizirati kot nepravičnega sistema uh, kratko, neke, neke metapozicije na abstrakten način, uh, torej kot uh, sistema, ki, ki krši to notranjo človeško uh, nedožno narava. Ne. Uh, kritiziramo ga lahko kot nepravičnega zgolj z vidika nekega drugega sistema, um, oziroma z, zgolj, zgolj z vidika nekega drugega sistema, nekih drugih družbenih a, odnosov. Ne? V, v, v okviru svojih lastnih predpostav kapitalizem, kot smo omenili, ko smo govorili o vrednosti, ni nepravičen. Ne? Vsak, kdo je zares poplačan s svojo vrednostjo, oziroma z vrednostjo tega, kar prodajo. Nihče načeloma nobene nujnosti, da se dogaja goljofija v sferi a, menjave. Ne? Zato tudi Marx v kritiki Godskega programa, v enem takem krajšem političnem, a, političnem tekstu, ko je polemiziral s Ferdinandom uh, Lasalom, enim um, nasprotnim oziroma tekmojočim socialistom v Marksovih časih uh, in, in proti njegovim privržancom, Lasalovcom, Uh, ko, ko, ko oni govorijo o pravični razdelitvi in tem, kako je kapitalizem, kako v kapitalizmu vlada nepravična razdelitev bogatstva in Marx reče, kaj je ne, kaj je pravična razdelitev? Ali ne trdijo da je sedanja razdelitev pravična? In ali ni dejansko edina pravična razdelitev na temelju sedanjega načina proizvodne? In pol pač nadaljuje, kako v kapitalizmu razdelitev bogatstva ni nepravična, popolnoma pravična je, pač če pre, pravičnost je to, uh, je, je, torej pravičnost, um, uh, Marx razume, kot to, kar je lastno nekemu uh, sistemu družbenih odnosov, ne? in okolikor se menjajo vrednosti za vrednosti, okolikor menja ekivalent, ekvivalent. pol tle ni Vsak dobi to, kar mu gre v okviru tega sistema. Ne? Um, Skratka, če zaključam, na vkljub naslovu tega predavanja Marx ni kritiziral kapitalizma kot družbeno nepravičnega v smislu, kot si ponovat predstavljamo pomen te sintagme oziroma tega pojma. Ne? Torej, on je kritiziral kapitalizem predvsem kot notranje nekonsistenten, kot protisloven, kot iracionalen način uh, ur, uh, organizacije družbe. Uh, in seveda, kot, kot kritiziril ga je, uh, torej, ni ga tako kot topični socialisti, ne? Uh, Proudhon, Fourier, Saint-Simon, to so vse bili uh, socialisti iz Marksevga časa, uh, ki so kritizirali kapitalizem, ker naj bi bil nepravičen, ker naj bi nepravično razdeljeval bogatstvo. Marks je pa šel često in je rekel, da ne, da ne gre za to, da je razdelitev bogastva nepravična, ampak v sami, uh, v sami produkciji se dogaja uh, izkoriščanje, oziroma produkcijo, produkcijski proces, organizacijo, družbene produkcije se da spremeniti tako, da ljudje ne bojo poplačani z vrednostjo tega kar so producirali, ampak da bo ta kategorija vrednosti sama odpravljena in da bojo ljudje plačani s tistim, kar so dejansko proizvedeli, s tistim njihovim dejanskim prispevkom. Ne spomente se, vrednost ni dejanski delovni čas, ki so ga ljudje um, proizvedali oziroma porabel v procesu produkcije nekega produkta, ampak je povprečen delovni čas, ki so ga vsi ljudje porabel. Torej, če, k k kar smo prej omenjali, če imamo povprečen delovni čas, če je vrednost nekega produkta eno uro družbenega delovnega časa, pa je nekdo pač ima nesrečo, da dela z menj produktivnimi stroji uh, in rab uh, dve uri, da proizvede um, ta produkt. Potem je on prispevil pač dve uri družbenega delovnega časa, uh, ti prvi producenti, bolj produktivni producenti pa samo eno uro, ampak on kljub temu, da je dve uri prispevil, bo plačan samo z eno uro, tako kot vsi ostali. Um, skratka, Marx je pokazal samo to, da obstaja tudi organizacija družbe, v kateri bi lahko šli onkraj te oske liberalne konce srepcije svobode in pravičnosti, ki jo definira ta kategorija vrednosti in da je to družba, v kateri bi bil svobodni razvoj vsakega posameznika predpogoj za svobodni razvoj vseh. Hvala. kot okay, uh, malo, malo Prosim ker jih lepo znam nekaj. Torej, debata je odprta, izvolite vprašanje, ki so vam v tem sejanjem predavanju opadila na misel. Izvoli. Edino oblasti, ker nismo prečepojali toliko ljudi, zdaj si pa zelo daleč, bolj glasno. Aha. Zdaj bom prav razumel, osebje in kapital, Kapital pa ni poseba, ampak je kapital tistih, ki nadzoruje vodi, eh, kapitaliste in tako dalje. Mm -hmm. Še kaj? Okay? Samo to? Ne? Samo okay. to. A pa še kakšno vprašanje vzeli, pa potem odgovorim v sklopih? Uh, običaj prenajsi je, je en, da v kaj Ok. <laughs> Ja, pa pač se tudi malo razdeli, pa, tudi pa, pa, pa, pa, da kaj pa, da pa, pa, pa, pa, pa, pa, Cool, cool. Uh, ja, uh, torej, kot sem rekel, kapitalist je samo pousebljeni kapital. zato to je seveda treba razumeti um, um, metaforično, ne, neposredno, a ne. Uh, kar hoče Mark s tem povedati, je, da ja, seveda je v zadnji, v eh, instanci, ali pa ne, mogoče je to slabo, uh, seveda je v, uh, in, v, v, v dejanskem produkcijskem procesu kapitalist tisti, ki pač uh, hodi pred delavcem in diktira kako bo delal, kako intenzivno bo proizvajal uh, in tako naprej, skratka je ne kdo ki ima svojo voljo jasno ne se jih ne more imeti stvari uh, svoje volje to bi bil fetišizem ne? Mm. Če bi, če bi mislil, da imamo res stvari svojo voljo. Ampak kar, kar Marks hoče pokazati je, da tudi če je res, da so seveda ljudje tisti, ki, so, um, ki, ki imajo svojo zavest, voljo in ki uh, ustvarjajo svet okoli njih, je pa vse v kapitalizmu ta volja zlo izkrivljanja in jo narekuje nek uh, postvarili imperativ, ki mu lahko rečemo kapital. In ta postvarili imperativ je, um, se, se ga da razumeti z to maksimo višanja profitev in niž Stroškov, ne glede na kar koli. Z, v tem smislu je kapitalist osebni kapital. Ne? Kot sem rekel, če kapitalist na en, preprosto enkrat odloči, jaz pa ne bi do to, ki svojih delavcev, ali pa me, jaz pa nočem proizvajati tak, avtomobile na takšen način, ker to nas ne okolje, da moraj na, na nek drug način proizvajati, potem mu bo to zelo, zelo uteškočeno, če je ta drug način manj profitabilen uh, in če implicira večje stroške, ker bo zaradi tržne konkurence propadil. Ja? Kaj gre to razumeti? Torej, je to Marksovo razlag, kako kakor ne to je ne tukaj nekaj nekaj povratne zamke ali tako? Lahko a, bi... Kar, kapitalist sreda ostaja posamec nekaj konkretni odnosi, ampak to, kar posamec nekaj konkretni odnosi, to potem pliva na zajedlanje Lahko bi tako rekla. Lahko bi tako rekli, ja? In se je zdaj že uh, osamosvojilo, emanciperalo. Ne? Mislim se, da enkrat v Grundrisse mislim, da ima neko tako dolgo posažo, Marks, kjer pravi tako zelo elokventno, zelo poetično, uh, Produkt delavčevih rok se je, se je um, osamosvojil, se je zoprostavil delavcu in sedaj je produkt človek, delavčevih rok tisti, ki vlada delavcu, ne delavec tisti, ki vlada produktu človekovih rok. Tako da, ja, na nek način. Najprej so seveda obstajali ljudje, ki so proizvedel te, te postvarile imperative, zdaj pa ti postvarili imperativi obstajajo kot družbeno dejstvo, ki nazaj vpliva in določuje ljudi. Na, na tak način gre brati, brati to po mojem, no? To je zgodilo. Zanima me, znači nisem tičen, ali ti da se nam zmotali, je to zmotali, da je to zmotali, je to, v vrednosti, ko je šlo za vrednosti, da je ki mizo, ne Ja. Namreč, se mi zdi, če on naredi v eni uri 100 mis, potem je vrednost ena miza predvsem manjša, nekako recimo eno uri. Ja. Če bi vsi naredili v eni uri, bi je recimo deset eno uri, ja. ampak če pa naredi v 500, ampak v ful veljšem vasem, pa je vrednost mizek večjeno eno desetino večja, ne pa upreče. Eh, Ja, dajmo poenostaviti pa med uh, primer. Torej, najprej, povprečna vrednost ne obstaja. Mislim, obstaja samo vrednost in vrednost je določena z povprečnim delovnim časom, ki je bil potreben za produkcijo nekega blaga, v nasprotju z individualnim delovnim časom. Ne? In to sem skušal ponozoriti na tak način, da če imamo deset producentov uh, in če teh deset producentov vsi proizvajajo eno uporabno vrednost, rečemo, da proizvajajo vsi eno mizo, devet jih proizvede to eno mizo v eno juri uh, svojega individualnega, to ni še povprečen čas, to je individualen čas, predpostavljamo za voljo uh, enostavnosti, da lih si po naključju uh, proizvajajo, pač v tem povprečju, da bi mogli uh, pač kakvi neke ali izpeljave delati, se mi ne da. Uh, skratka, vseh 9 producentov proizvaja eno mizo, uh, za produkcijo ene mize potrebuje eno uro svojega individualnega delovnega časa, ta deseti producent pa, recimo, da samo zato, ker je manj produktiven, torej, ker dela z menj razvitimi stroji, proizvede uh, to eno mizo, to eno uporabno vrednost v desetih urah, ne. No, zdaj, on bo, njegov individualni prispevek je pač, uh, je pač uh, deset ur, tega dela, vsi ustali prispevajo samo eno uro tega dela in recimo celo, da vsi proizvajajo z enako intenzivnostjo ne, in da on to več časa potrebuje samo zato, ker ima manj razvite stroje, ni nič to od njega krivo. Torej, on je prispevil deset ur, vsi ustali družbi, vsi ustali so družbi prispevali samo eno uro. Zdaj, v kapitalizmu vrednost nastane na podlagi povprečnega delovnega časa, povprečni delovni čas bo v tem primeru približen uh, eno uro. To povprečje gre, by the way, gledat kot medijano, uh, ne kot aritmetično No in medijana tukaj je eno uro, ne? In zdaj vrednost vse, vsakega artikla te mize bo eno uro. Tudi tistega artikla, v katerega je šlo deset ur individualnega dela. To sem mislil eni uri, da misl. Ja, to je pa drugače, ja, to je pa To bo pa potem, bo pa imel on to prednost, da bo teh sto mis, vsaka od njih bo vredna eno uro in bo on ogromno vrednosti proizvedel, čeprav je ni. In to je ta nepravičnost kapitalizma. Ne, ti, ne, producenti so v kapitalizmu nagrajeni ne na podlagi njihovega dejanskega delovnega prispevka, ampak na podlagi tega, kako uspešno im, uh, z, um, kako uspešno izkoriščajo produktivnost strojev. In če nekdo z nekimi fur razvitimi stroji uh, proizvede uri 100 miz, vsi vstali v eni uri eno mizo, potem bo zaradi tržne konkurence še vedno lahko te svoje mize po eni uri prodajo, vsako po sebi, ne? torej bo vse skupi proizvedel 100 ur vrednosti. Čeprav je prispev, čisto enako dela družbi, kot kar vsi vstali. Ja, ja, da se bo, preprostom, da se mize lahko vrezo spisala, po samosti ne pa en znak in ne Ja, ja. Lako še eno še? Prosim. Sicer, ko je ta vrednost, je ne da Vratna tekmo, to samo prednost. Bila bi prednost enaka z tržno vrednostjo, pa če še kaj marsikuri, kaj je v dodatni vrednosti? Uh -huh, Tako je. A... Ja, zdaj tako je. ne, Jaz nisem upojen na ta teren, ker je že bilo to, kar sem govoril danes, dosti nerazumljivo. Ampak po Marksu, da zakompliciram stvari, po Marksu se blaga ne prodajajo po vrednostih v dejanskem empiričnem svetu. V Tretjem Zvezku kapitala on reče, vse kar smo pač do zdaj povedali, sicer drži tehnično, oziroma drži substantivno tehnično, pa ne. Predpostavljali smo v Prvem Zvezku in Drugem Zvezku kapitala, da se blaga prodajo vrednost, po vrednostih, v bistvu to ni res. Petr, pogleda, supermarket nec se ne prodaja po vrednostih. Um, tako da ja, tukaj je še ta stvar in potem on upelje distinkcijo med uh, torej vrednostjo, tržno ceno pa produkcijsko ceno. In četrta stvar je tržna vrednost. Zdaj, tržna vrednost je, bi jaz rekel, da je po Marksu um, samo nek sinonim za vrednost uh, naravni panoge. Torej, če agregeramo vrednosti uh, vseh blag naravni ene panoge, dobimo tržno vrednost. In potem na podlagi te lahko računamo produkcijske cene pa tržne cene. Zdaj, v to ne bi po moje bilo smiselno iti v detajlih, zaradi tega, ker je dost obskurna pa tehnična debata, sem pa prejšnjem teden predavu v Ljubljani v okviru nekega drugega dogodka ravno na to temo. Tako da, če vas zanima, lahko po koncu pridate do mene, pa vam dam link, mi date mail, ali pa kaj tazga, vam dam link do predavanja, pa, bo, pa, pa si tam pogledate, ali pa kakšno na konc rečeva čistko osebno, ker se mi zdi, da bo, da bo preveč zastršil vse skupaj, ker je dost kompleksna, pa dost sterilna taka, taka debata. No. Um. Okay, ogled na vpliv uh, na stanje družbe. Uh, samo torej ttrk uh, uh, torej določajo masene uh, ljudmi, uh, sem to je ter v bistvu kdo ga ustvarja, uh, ocenujemo, so to mi. In torej ttrk uh, smo se na podlagi, da bi čime zaslužni, torej na podlagi vlastnih uh, dobičkov, torej, da bi A ni to pokle v bistvu. Torej, cilj oziroma sproda, da je trg to, kar znamo mi a ni to poklep. Torej, je v piso bistvu, na začetku to Ja, se mi zdi, da je dobra opaska. Zdaj, jaz se ne bi spuščil spet v eno zelo tehnično in obskurantistično debato o tem, kaj je zgodovinsko gledano porodilo kapitalizem, je pa cela, cela množica knjig, dobrih knjig marksistov in marksistk o tem napisana, ampak definitivno pa lahko rečem, da prvič, ja, to je absolutno res, verjetno je veliko vlogo to igral pri nastajanju trga, In uh, nikakor nisem rekel, da pohlep ne vpliva na stanje v družbi. Jaz sem pripričan, da pohlep vpliva na stanje uh, v družbi, uh, v smislu pač, da so tudi danes, verjetno, večina politikov in kapitalistov pohlepnih, zelo možno. Uh, tisto, kar sem hotel izpostaviti, je, da ni važno da za to teoretsko analizo um, ni važno, a, torej, da nismo odvisni od pohlepa. In mnogo levičarjev, mnogo levičarskih aktivistov, tudi marksistov samih se stalno zanaša na pohleb. Stalno prikazuje kapitalizem kot nek sistem, v katerem vlada pohleb. Zdaj, možno, da res vlada, jaz ne vem, nisem se še to kukvaril z preučevanjem a, pač tega, obstaja pohleb, verjetno obstaja, a vlada, ne vem, ampak... Mi je vse eno, ker naravni teorije ni važno. Tisto, tista strah, strah, strah, strahotna ugotovitev um, Marksa je, da ne glede na to, a obstaja ali ne, ne glede na to, a smo vsi tako nedolžni in tako krepostni moralno, kot je bil Jezus, uh, bo vse en obstajalo izkoriščanje na tak način, kot sem ga opisal prej, za presježno vrednostjo in vrednostjo. Tako da, to vprašanje pohlepa je nekaj, kar od česar lahko abstrahiramo na pač, neki dovolj visoknih, ki ravni abstrakcije. Se pa strinjam s tabo, da verjetno je zelo pomembno pri preučevanju kakšnih drugih družbenih pojavov. Ja, sem, pa ni v bistvu tak odvisen od pokleba, torej, če, hmm. če, če ne bi v bistvu bilo pokleba, oziroma, da bi večina ljudi, torej od skupnega pokleba vsega, če ne bi večina ljudi bila poklepna, bi tudi Trk bil tukajčni, ki bi, tukaj, bi, tukaj, bi tukaj, delati se bolj plačevali, oziroma bi lahko delavci bolj živeli, oziroma kar. Evo, ravno to je bil moj podarek. Jaz se bojim, da ne. Jaz se bojim, da na podlagi Markseve teorije vrednosti pridemo do spoznanja kontra, pač večini, kot, kot postavno ponavljam, levičarskih in radikalno levičarskih kritikov kapitalizma, da ni ta naloga, ki je pred nami, ne, če je pred nami, ni tako enostavna, kot samo to, da popravimo trg, da spremenimo ljudmi, ljudi se ne vem, če se bi to dalo, ampak da, spremeni, tudi, da, da, da da zamahnemo z neko magično palčko in da nihče ni več pohlepen in če nihče ne bi bi več pohlepen, potem bi, kot pravijo neoklasiki v, v svojih učbenikih trg najbolj racionalno razporejal redke dobrine in najbolj učinkovito, najbolj pravično nagrejal ljudi. Jaz se bojim, da ne, ravno zaradi tega, ker tudi, če bi, kot Marks predpostavlja v prvem zvezku kapitala, se vse prodajal po vrednostih, tudi, če ne bi bilo, bilo nobenega izkoriščanja na ravni menjave, tudi, če ne bi bilo nobenih tajkunov, nobenih finančnih špekulatorjev in podobnih ljudi, če ne bi bilo nobenih goljufov, bi še vedno obstajalo izkoriščanje naravni tega, da nekdo prodaja svojo delovno silo kot blago in ravni tega, da obstaja ta kategorija vrednosti. Torej, da tvoj individualni delovni prispevek šteje ne kot tvoj individualni delovni prispevek, ampak kot povprečje teh individualnih prispevkov. In ja, zato, zato se bojim, da ni tako enostavno, da če bomo, če bi imel jaz v doktoratu ravno pišem o, oziroma kritiziram to koncepcijo tržnega socializma, ne, da imaš lahko uh, preprosto to, kar obstaja v kapitalizmu, imaš trg, imaš tržni sistem, potem pa samo malo stvari spremeniš, daš delavce na uh, direktorske stolčke v tovarnah pa v pisarnah in potem bojo pa že delavci, seveda, ne, če bojo sami svoji kapitalisti, bojo pa že si bolj pravično razporejal denar. Jaz se bojim, da ne glede na to, kako bojo oni pravično hotel razporejati denar, jih bo ravno ta imperativ trga, to jedro trga, ta, ta tržna konkurenca, jih bo silila, da režejo stroške in maksimirajo profit. Ne glede na to, a so pohlepni ali niso pohlepni. Se še vrnemo k temu, bomo še se, da si, da se že sam do... Ja, ja, ja. To bi vprašal, ne vem, če ste se vladali s tem, ampak skozi prizmo teorije zročnosti, ali pa recimo skozi prizmo tega, kako izpod gleda na proč, da li omenjaš ki različne aplike vzročnosti. Za kakšno zročnost je eh, pri tem med kapitalom, eh, ki vpliva na eh, kapitaliste in na družbo? Eh, ker očistno gre za, za neko pojmo, vzročnosti, že, eh, že to je, rečemo, da vpliva da druga. Eh, imamo v, v, v mislih nek, eh, eh, nek odnos med vzrokom in posledicom, nekaj prej smo tudi govorili o povratni zanki. Uh -huh. Povratna zanka pa je recimo malo um, problematična, ker vvaja neko ciklično um, vzročnost. Ne? Um, se pravi, da imaš vzrok imaš posledico, v tem, da posledica postane um, vzrok in um, vzrok postane posledica. Um, To me zanima. Kaj je to? Smotrni vzrok, torej teleološki, materialni, tvorni? Za kako vzorok gre? Ja, jaz se bojim, da tukaj ne bom znal tako uh, tehnično ustrezno odgovoriti, ker nisem filozof in ker sem zelo malo Aristotela bral in si ne bi tutupo o njem, kaj uh, govoriti, tako da ne poznam točno tega, o čem uh, govorite, ampak um, verjetno mislim, um, vse seveda strinjam z vami, da je to uh, ta, ta uh, ideja povratne zanke, da implicira cikličnost uh, in jaz ne bi hotel trditi pač, da obstaja neka ničelna točka, kjer je vse, se preprosi, prosto začel in potem te, tekel po svojih ternicah, tako kot sem jih jaz opisil. Tle je treba imeti tudi zgodovinski pogled in treba je govoriti o procesu prvotne akumulacije, ki pač ni bil nek, nek tako logični, imperativni proces, ampak je bil pač zgodovinsko kontingentni, pač V 15., 16., 17. stoletju so, so določene skupine ljudi, pač magnale kmete iz, svojih, iz svoje zemlje, oziroma iz njihove zemlje in jih ogradile in tja gore vrngele ovce pa pašnike in zato, da so pač začeli proizvajati, um, zato, so proizvajati um, blago, torej, da so začeli proizvajati tkanine, ne, um, bombaž um, in te stvari. No, ampak, kar hočem povedati je, da ne vidim tukaj, zakaj bi bila kakršna. Teleologija, ker zgodovina je pač odprta. ne, po Marksu, mislim, nobenega, nobenega, nobene nujnosti ni v zgodovini uh, in uh, pač tudi ljudje delajo svojo zgodovino, uh, samo da je ne delajo, kar si zlubijo, ampak da delajo pač v, uh, v, v okoliščinah, kakršne so naleteli, neposredno pač v svojem rojstvu, hvala. Um, Tako da to, pač, kapitalizem se ni začel, ker bi bila njegova abstraktna logika že prisotna prej v zgodovini in ko se je kapitalizem začel, je bila zgodovina samo kulminacija a, tega, kar bi se nekdaj moglo zgoditi. Kapitalizem se je pač naključju na nek način začel in pol, ko se pa je začel, pa ja, potem pa obstaja ta cikličnost in tukaj pa ne vidim, zakaj bi bil problem. Pač okolikor kapital samega sebe postavlja, okolikor se je zmožen reproducirati, potem vselej drži uh, roko nad uh, konkretnimi subjekti. To je na ker da se naključimo začeval s tem, mislite, da ni bil povzročen, da... vse kar obstaja je bilo povzročeno. transcendentni deos. Vse kar je bilo povzročeno, vse kar je obstaja, vse kar je kdorkoli obstajalo je bilo povzročeno. Um, uh, ni, nikakor ne, nikakor ne pristajam na kakršno koli koncepcijo teleologije. Uh, Kot sem rekel, vse, kar obstaja, je, je bilo povzročeno. No? In vse, kar uh, obstaja, uh, od časa, ko človek obstaja, je bilo povzročeno uh, strani človeka. Uh, kot sem rekel, človek dela sam svojo zgodovino, ne dela je neka absolutna ideja ali pa, ali pa um, človek z velikim č, uh, kot nek abstraktum. Tako da, ja, um, No, torej se stregnjamo, da je torej, tudi to kontingentno zgodovinsko obdobje ki ima pravimo kapitalizem, ja. povzročeno po človeku. Absolutno. Ampak ko pa je bilo povzročeno, je pa dobilo s, voljo samo po sebi. Ne, ko so ga ljudje pognali v, v tek, na nek način dobi sam svojo voljo? Čakaj, da znamo kontingentno zgodovinsko. Je mal voljo v sebi. Ne, res je pa recimo. Zelo, zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo Nekoč je obstajal feudalizem. Potem so, zaradi vse vsem kakršnih razlogov že, ljudje vzpostavili ta sistem, ki mi pravimo kapitalizem. Seveda, ne da bi sami vedeli, da vzpostavljajo nek celovit sistem. Pač merkantilizem, trgovanje je preprosto bilo privito do neke točke, ko se je, ko se je začela družbena organizacija uh, spreminjati. Na tak način, da je postajala vedno bolj neprepoznavna. In ko, ko, je pa, ko je pa začela obstajati ta kategorija vrednosti, ali pa deva reči, mogoče malo bolj enostavno, Ko je družbi, ko je v družbi bila vzpostavljena tržna konkurenca? Ko so obstajale med seboj ločene produkcijske enote, ki tekmujejo, ki jih v feudalizmu ni bilo, ker je sam en čevlar obstajal v vasi, torej ko je, obstaja, ko, je začela, ko je obstala, ko je se pojavila tržna konkurenca, je ta tržna konkurenca sama kot nek, ne, ne metafizični, ampak pač kot družbeno dejstvo začela vplivati na ljudi. Seveda so se veš, še vedno ljudje tisti, ki delajo to, v, to, v kar jih sili tržna konkurenca. In seveda jo, se lahko tržne konkurence kdrakol znebijo. Samo mi smo tisti, ki lahko ustvarjamo stvari. Ampak mi smo tudi tisti, ki smo ustvarili ta mehanizem tržne konkurence in ki je, metaforično rečeno, dobila zdaj sama svojo uh, voljo. To ne pravim kot filozof, kot nek metafizik ali pa idealist, ampak v, v metaforično smislu. Problem je ravno, ker se Še druge roke se blebijo. Kaj ti tudi druga sportica? No, če kapitalizem eh, ni krivičen, pa če kapitalisti niso pogojni, zakaj prihaja potem do vedno večjega razkoraka polarizacije med bogatimi in Uh, najprej nisem rekel, da kapitalisti niso pohlepni, niti nisem rekel, da kapitalizem ni krivičen sistem. Jaz mislim, da je izkoriščevalski sistem in uh, jaz mislim, da je vredno kar velika množica kapitalistov pohlepnih. Ampak kar, kar se ho to izrelajte, da je meni vsen, a so kapitalisti pohlepni ali ne. Tud, če bi lahko prišel zdaj nek neoklasičen ekonomist in bi mi dokazal 100% gotovosti, da noben kapitalist od jutra več ne bo pohlepen, bi jaz rekel, ok, nad se ni spremenil. Še vedno bo kapitalizem, izkoriščevalski sistem, še vedno bo sistem, ki se ga je treba znebit. Glede to vprašanje neenakosti, pa ja, delno se da absolutno pojasniti s tem, da si verjetno neki kapitalisti pač nabijajo dividende pa plače in tudi da se pojasniti s tem, da pač, ne vem, raste prebivalstv, število prebivalstva, da se pojasniti s tem, da so ljudje vse več plačani, torej, da vse več vrednosti dobijo kasne v življenju, Zdaj imam v glavi statistiko za Ameriko, ne vem, točno, nisem gledal za distribucijo vrednosti za Evropo, ampak v Ameriki je tako, da imate... Da so da vrednost, ki jo dobite, ali pa ki smo jo dobil, ki so jo dobili zadnjih 30 let delavci v času tam, ko so bili stari 30 pa 40 let, torej ko so bili najbolj aktivna, najbolj produktivna delovna sila, je bila nižja relativno ogledano kot kasne v življenju, ko so bili, ko so se upokojili. Skratka, pokojninski prispevki, prispevki za zdravstveno zavarovanje, in tako naprej so se v Ameriki višali med tem, ko so mezde padale. Celokupna vrednost, kompenzacija je pa ostala približno enaka um, od 80-ih let naprej. To sem pa Maja predavil uh, pri Zofijinih ljubimcih um, na to temo. Torej, kaj se je dogajalo z distribucijo vrednosti pa z neenakostjo. Ampak na hitro bi rekel to, no, da uh, ja, absolutno se da določen delaš neenakosti, rasti neenakosti pojasan tudi s tem, da so verjetno nekateri kapitalisti pohlepni. Jaz sem sam hodil na konceptualni, teoretski ravni reč, da ne naredi nobene razlike, a so vsi pohlepni, ali en pohlepen, ali sta dva pohlepna. In to se mi zdi, da naredi kritiko toliko bolj radikalno, da ni odvisna od pohlepa, ki ga verjetno nikoli ne bomo mogli izpopolnoma izničati, ampak da reče, da ne glede na to, a so ljudje pohlepni ali ne, je ta, je ta sistem tako bizaren da je vse in izkoriščevalski. Naj se to zdi malo čudno, zato ker dejansko, če nadi tudi kapitalisti, te želi čim večim ljudičkom, Potem bi jazno cel sistem bilo drugačen, potem ne bi bilo plače, bi bila višja, isto bi bilo več na mislim, potem se to spravodilo. In naj ti, da če je kapitalisti eh, nekohletni, da je bi bil sistem še vedno kritičen, ker to je, eno, mislim, kako? Ja, sem poskušal par že razložiti. Uh, Dajmo še enkrat. Skratka, um, v sistemu, kjer tržna koordinacija vlada pač družbeni produkciji, torej, kjer produciramo na tak način, da se, da se povezujemo drug z drugim prek blagovnih odnosov, kjer obstaja ta vrednost, je edino, kar lahko investiramo za to, da bo produkcija se nadaljevala, ne, so profiti. Zdaj, drugega se ne da investirati pokrat profitov. Zdaj mislim, da se vsi strinjamo. No, ampak zdaj, če se strinjamo tudi z Marxovo teorijo vrednosti, pa tudi, če se kdo ne strinjati, da se za voljo argumenta zdaj le um, da so profiti presežna vrednost, ki so delovci proizvedeli, potem, kot sem rekel, ni važno, a ti hočeš ali nočeš si a si pohlepen ali nisi, vkolikor hočeš biti vlastnik tovarne boš mogel vlagati, boš mogel vedno več profita akumulirati in ga investirati v novo produkcijo, ki ti bo omogočila preživetje na trgu. Če boš rekel: "Ne, jaz pa nisem pohlepen." Ne, če se zvodiš eno jutro, pa kar naenkrat nisi več pohlepen, priješ uh, na svoj direktorski stolček, pa rečeš: "Ne, jaz pa nočem, da, da so delavci iskoriščeni, dajmo jim ful plače ali pa dajmo preprosto uh, profite, ki jih bomo dobili, dajmo jih razdeliti med ljudi. mal pa na, na trg, pa jih nam mečmo vzrog. boš v roku enega ali pa dveh mesecev kot kapitalist, ni boš diral spostov. Jaz se ono hočem reči, kjer si potem podal primer, da če bi recimo ljudi, vsi kapitalisti, ja? stali nepoglebni, da je potem sistem še vedno bil krivičan. To pa ne gre, zato ker potem bi se vsak posamezen kapitalist bi pričel, kot si je rekel, si še valj plače. Zakaj? Vse čim si? Vsi, bil vsi bili konkurenčni, zato ker bi vsi istočasno Plače, plače. E, sem to bi potem prišlo do, do inflacije, mislim, potem bi ali bi prišlo do inflacije, ali pa ne bi imel, ker bi, ne, spet, plače so lahko samo, so, so dane, so črpane samo iz proizvedene vrednosti. Zdaj, če imamo mi deset enot proizvedene vrednosti, pa jih pet enot damo za plače, gledamo zdaj na nekem družbenem agregatu, pet enot teh pla, te vrednosti damo za plače, pet enot pa investiramo v produkcijo, v novo produkcijo, potem, ok, to laufa. Zdaj, če bi pa krne enkrat vsi, vseh desetih, te not dal za, za mezde, je, kaj bi pa pol investiral, ali pa v redu, če bi dal um, devet not te vrednosti za mezde, pa bi čist malo profite za investicijo, ok, en cikl bi še šel. Na kaj pa pol? Se ne bi bilo več vrednosti, se ne bi bilo več tega goriva, ki žene, motor, ki mu rečemo kapitalizem. To je problem. Problem je, da je treba to kategorijo vrednosti samo uh, um, odpraviti, da, bo, da bi lahko pač producirali na tak način, ki ne bi uh, bil, bi bil izkoriščevalski uh, in v kateri bi produkcija še lahko potekala. Drugače, jaz ne vidim, kako bi pač lahko na dolgi rok več kot ena ali pa dva produkcijska cikla potekala, če bi vsi dvignili plače, pa razdelili. Ker kmal ne bi imeli več nečesar za investicije. Saj, jaz pravim, da bi razdelili čisto vse propita, ampak trenutno poteka to festilo, da se veliko kapitala acumulirano v propiti. Kaj to pomeni? Počem pogledati. Pravi, plače lahko višje, ampak jaz mislim, da ne. No, jaz mislim, da ne bi mogli biti plače višje, ker če gremo preučiti statistiko, vidimo, da tisto, kar je zakrivil krizo, trenutno krizo, ni bilo to, da so bile plače previsoke ali pa pre nizke, ampak je, bil, ampak je bila, ampak to je spet druga pošast, je verjetno ni smiselna na načet, sem pa v tem večkrat predal, tako da, če vas bo zanima, lahko na neto pogledate, ampak zelo na hitro. Skratka, kriza, v kateri živimo, je v zagrešena, mislim, storjena zaradi preniske profitne mere. Ravno zato, ker so kapitalisti imeli premalo vrednosti, ki bi jo na novo investirali v produkcijo. Zdaj, niso imeli premalo zato, ker bi bili to dobrodelni in bi vse okol metal po mestih pa razdeljevali svojim delovcem, so drugi vzroki, v katere zdaj ne bi šel predok trajal, ampak um, trenutna kriza in konc konc tudi tista stakflacijska kriza iz 70-ih let, uh, zaradi katere se potem sploh uveljavi neoliberalna doktrinja, na v ih je kriza profitabilnosti, je kriza padanja profitne mere. Um, in uh, zato mislim, da če kaj ravno danes, uh, današnja situacija nam priča o tem, da če bomo dvignili plače, uh, pa jaz sem seveda zato, da dvignemo plače, ne, ampak um, če bomo dvignili plače, bomo temu uh, ekonomskemu sistemu močno škodovali in bomo krizo še bolj poglobil. Zdaj, meni je vse en za ta ekonomski sistem. Jaz sem z veseljem, zato, da dvignemo plače, pa da, da ta sistem razpade zaradi tega, kar uh, pač Se ne bodo anglič investirati in, bojo, in se bo ljudem zmešal. Ampak treba je biti pa iskren. Treba je biti iskren in treba je priznati, da kriz, kapitalističnih kriz ne moremo rešati tako, da zvišamo mezde. Če bomo zvišali mezde, bojo profiti padali. Profiti so edino gorivo kapitalistične produkcije, so edina stvar, ki so jo da investirati za voljo še več produkcije. In če se to zgodi v času, ko se je že zgodilo in imamo krizo, pa bo kriza samo še hujša. Um, Je pa to je pa kontraintuitivno, no? um, no, tako da Zdaj. Ok, leta. jaz tukaj, kot poškrivim, da je veliko nejasnosti, eh, zakaj vse krimo v profit, se pravi, ok. se pravi, eh, profit radimo ne zaradi poklepa, ampak zaradi investicij. Tako. In tukaj, tako da, zaradi investicij smo mi vedno manj vplačeni, ker tukaj moramo naj eh, ta profit, Pač razlikaj pa tem, da pač kapitalist poleg uh, profita za investicije je potoče profit za svojo domojo, ok? Ja, tudi Tukaj, se vodsojte. je še tudi presežno izkoriščanje, dodatno, je potrebno. Pravi, to izkoriščanje na bazi uh, zasednega uh, okoliščanja uh, kapitalista bi lahko zmanjšali, tako. ne moramo pa zmanjšati tega izkoriščanja, ki je nujno potreben za investicije. Hvala za to, da ste tako povzel dobro. <laughs> Če je, minum, ne, mislim, ne, mislim, ne da je v če se je v stroje, se je kot kot tudi proizvodna stroja za nek delov, pa je rekel, da je proizvodna v problematična. Je problematična, ampak... Investicija, se investira Ja, to je, to je super, to rabimo, to bomo vedno rabili. Problem je to, da ta investicija pride od profita, um, torej od presežne vrednosti, ki je bila proizvedena. In to presežno vrednosti lahko razdeliš med mezde, lahko je pa med uh, in nove investicije, če jo boš, uh, ne, met, ne na obeh stolih na enkrat sedeti. Jaz vidim še možnost, je, pa dejansko postaja problem, da kapitalisti v bistvu ne investira ne za mezde, ne da investicije, ampak enostavno održijo. Zdaj tudi, če bi recimo ta, ta, mislim, ta dinar, ko ga ima, bolj za sebe, mislim, tudi na nek način, če bi ga vse med takoj zapravljali, tudi tem bi bil problem, ampak mi vidim problem samo v tem, da dinar stagnera. Ja, to je en tak velik problem oziroma en taka velika diskusija na sploh marksistični levici, kako je s tem, zelo se ljudje kolerično obtežujejo in polemizirajo, eni pravijo, da je ogromno denarja, ki pač neki ga imajo kapitalisti pred živnicami, ali pa ki pač kar sedi v trezorjih v banki, drugi pa, da pač to ni res, oziroma, da je tehnično res, ampak da ničesar ne pove zaradi um, bremena dolga. Namreč breme dolga je danes zelo visoko uh, In ne glede na to, da verjetno je res, da znam, te številke so ponavadi močno pretiravane, koliko denarja, koliko finance je bilo za držanje, koliko profito je za držanji, ampak tle sta dve stvari. Prvič, res je neki denarja za držanga, zaradi tega, ker je tok velik dolga in je preprosto to treba obdržati zato, da imaš lahko ti leverage, ne zato, da lahko ti, da si lahko ti še več posojaš, ker če ne bi imel nič denarja, bi bila bojazen, uh, bi bila bojazen uh, likvidnost in ti ne bi več naprej posojala. Drugi problem je pa ta, ki je temeljno povezan z vzroki za krizo. Kot sem rekel, uh, krizo, krizo, krizo, krizo leta 2008 se da pojasniti z padanjem profitne, splošne profitne mere. Uh, in ravno, kaj se zgodi? tuki Profitna mera pada nekaj časa in vse je še vedno v redu, vse se še vedno investira. Ko pa pade na dovolj nizko raven, da kapitalisti ne, ne morejo več profitabilno, dobičkonosno investirati, se pa preprosto ustavijo, z, um, ta denar zadržijo in se noče več premakant. In ravno to je, da bodo kapitalisti spet začeli investirati. In tukaj je zanimivo vidimo, kako intuitivno prav ima desnica, ko pravi, da je treba nižati davke na kapitalske dobičke pa na korporacije pa tako naprej. Zdaj, seveda se verjetno nazva začina tukaj ne strinja s tem, da bi kapitalistom še davke zdaj znižal, ampak dejansko imajo z vidika kapitala oni prav trenutno stagnirajo gospodarstva, svetovna gospodarstva, zaradi tega, ker kapitalisti nočjo investira. Investira nočjo, ker ne bojo te njihove investicije dovolj dobičkonosne, da bi jim zagotovilo preživetje za naprej. In zato raj špekulirajo, ne? ker špekulacije so pa še vedno dobičkonosne. No, ampak desnica intuitivno, brez da bi Marksa poznal, ugotavlja, da če ti znižaš davke na dobičke, da s tem za isto stopnjo povišaš profite. Ne to profite, torej profite potem, so davki odbiti. Ne? In zato desnica dela vse, kar se da, da bi zvišla dobičkonosnost. To je pa niža stroške dela, niža socialne transferje, niža, um, niža davke na kapitalske dobičke, itd., itd., niža obrestne mere in tako naprej. Ne? Dela torej vse, kar je v njeni moči, kar je v moči države, da bi mu kotrpno vsaj mal profit, pričakovanji profit kapitalista odvignil, da bi kapitalisti spet investirali. Ampak to je seveda bitka proti dnu. Ne, ne, moramo, ne moramo lih delg znižvali od teh davkov in ravno obratno, verjetno se vsi bolj borimo za to, da se pač, da, da, se, da so mezde in plače višje, čeprav to nima, čeprav to ni ekonomsko, racionalno. Um, Tako da, je ta protislovna logika, no? Treba je veriti, da tisto, kar je dobro za kapitalizem, kar je dobro za kapitalistična gospodarstva, ni nujno in ponovadi sploh ni dobro za, za delavski razred. Um, Tako da, ja. Zdaj, viča, no, debo, Kako? Sam malo kremen, no, da kremen je imel bez dvigno pa dali, poprosti vranko, Vreča, no, da te malo je v vesničarsko reče. Sine ne? Naprimer, da pa bistvo je vrešenje, pa velem delam mi mize, pa ena miza z ena mizo sa priključila miza druga uh miza -huh. in jaz delam tem prizoru in v tem času sem še izumitelj izumim stroje uh -huh. eh respolujem čas izdelanja eh, te ja. mize a ne Kaj se bolj a se bistvo a se mislim a se določi nova medijana za delavce in kak se poplača za izum nabir nekaj izumju ko še ni miza že obstaja neko ured takoj In jo je znalo, veliko ljudi nared, so določili medijalno na podlagi, kateri so plačane pelote. Za izum, ki ga pa še noben ni, ki ga še ni bilo naprej. Na podlagi časa si pa ti plačan, če v bistvu tudi primorješ, ki v se pač na podlagi časa, pač kakvi inercije. Ja, zdaj najprej vrednost v marksovi teoriji vrednosti ni subjektivno določena. Mogoče nisem bil, no spoh nisem tega omenil, Ja sem kar sklepal da da veste, čas upravičujem za to vrednost, vrednost po Marksu, nasproti na primer za Smithom ni nekaj kar vsak posameznik ali pa nek birokratski aparat zračuna. Ne, ni res tako kot Smith pravi, mislim, da v bogastvu narodov, da pač ko se srečata v neki prvobitni družbi na na Robinsonovem otoku dva človeka in, in pač morata med seboj menjati lok pa krzno um, neke živali, da pač ocen približno, približen koliko ur je šlo v uh, produkt, kaj ga ima drugi in potem zamenjata. Ne, um, po Marksu je vrednost, formacija vrednosti uh, nastanek, te vrednosti uh, nek objektiven družbeni pojav, ki, kot pravi sam, nastaja za hrbti producentov. Je neki, kar nastane oziroma, kar je uveljavljeno šele v sferi menjave, ko vsi med seboj blaga menjajo in tržna konkurenca določi uh, to Ano, ampak vse pa to ne spremeni tega tvega vprašanja oziroma primera. Namreč, eno je vprašanje monopolne produkcije in to je, če je nek, nek produkt nov in si samo ti ta produkt proizvedel, ga samo ti imaš, tukaj se potem ne bo ta produkt po vrednosti prodal. Ti lahko nabiješ ko kakor hočeš in bo odvisno od tega, koliko bojo ljudje pripravljeni kupiti. Dokler ker ne vlada konkurenca. En, če imaš ti en produkt, ki je unikaten, če imaš ti en toast, na katerem je pač ponakšen vključil eh, podoba eh, Marije Device, pač ne, eh, zažgana, boš ti lahko to po 20.000 tisoč dolarjev prodal, kljub temu, da nič dela, ni noter, ali prešlo ki tistih 15 sekund, da je nekdo to vs naredil, ne? za sem je zanimalo, je marcu, pa, zdaj. Zdaj, zdaj malo bomo zato, uh, zato kaj, uh, tukaj ne osem, Avtobuse je narečili in to se mi zdi si ti zato stavlja, ker se je opazal kot jura, ker bomo zdaj samo naredili eh, to kratko pauza, okay, okay. Eh, da ne občinstvo odide. Eh, krati se poslednji prečujem, samega se ne nidev po debata, je vse ne kot je. Eh, Prvo bomo počakali.